Det är inte så mycket jag utan min, min. Vad heter det? Skatt. Skattgubbe. Idag är det dags att göra skatten, förstår ni. Jo. Det där brukar ju vara en ganska tråkig ganska tråkig sysselsättning. Man ska göra skatten, man ska göra deklarationerna, det ska lämnas in och man ska vet, hur mycket man ska betala, och sen ska man betala det där och, och så. Därför är det rätt skönt att vara utomlands. För att någonstans så underlättar det. Det känns bättre. Jag ska inte säga att jag tycker det är kul att betala skatt. Det är att ta i. Mona Salin sa det men jag menar det var ingen som trodde på det. Och jag tänker inte säga det. Men jag kan säga att det känns okej. Okay. Och det kan jag säga trots att tyska staten inte på något sätt är bättre än den svenska och det handlar heller inte om att man eh, har det lite mer fördelaktigt här. Det är, det är inte själva storleken egentligen som avgör. Utan det som gör det hela aningen bättre är ju det faktum att man är gäst här. Och någonstans så är det som så att en gäst får ta ta det som det är. Det är ju inte så att jag måste vara här då. Va? Och jag ska ju inte vara här i all framtid. Jag är på besök. Och när man är på besök någonstans så, så känner man ju alltid det här behovet av att vara lite bättre till och med än man brukar vara. I Sverige så är det ju eländigt otrevligt att betala skatt. Eftersom man känner att det här är mitt hem. Det här är mitt. Va? Och eh, här sitter några jävla rovgiriga politiker och ska ha pengarna för att kunna fortsätta finansiera sin dåraktiga politik. Det är ju samma i Tyskland. Det är inte så att pengarna går till särskilt mycket bättre saker. Men det är ju fortfarande så att jag är gäst. Och det är som att bo om man skulle flytta till, inte vet jag, Förenade Arabemiraten av någon anledning. Eller Iran av någon anledning. Alltså islamiseringen där skulle ju inte bekymra den överhuvudtaget. För att jag har ju valt att vara där. Då får man eh, liksom eh, ta ett ta seende dit man kommer. Så att jag kan någonstans, när man sitter här och jobbar och, och, och ska nu fylla i alla de här papprena, känna det att ja, nej, men jag gör ju bara det som förväntas av mig. Och jag vill göra det här så bra jag kan för att jag vill vara en, en bra gäst. Jag vill inte vara en dålig gäst, naturligtvis. Så att eh, det, det är ju. Det är ju viss skillnad. Man, man, man försöker bli lite extra bra när man bor utomlands helt enkelt. Och man försöker visa sig från sin bästa sida ändå. Det är i alla fall om man är en bra gäst. Nu finns det ju andra som inte är lika bra då, men jag tycker nog att man ska, man ska uppföra sig på det sättet. Så därför så gör det inte så mycket att jag ska behöva sitta med min äh, steuerberatare hela dagen i stort sett det, det som är roligt däremot med att göra det, det är att man får gå igenom alla papper nu, nu har jag varit duktig i år duktigare än alla andra år och verkligen sorterat, sorterat in i permar och jag vet ju att jag har det mesta i alla fall och kvitton och allting och då blir det så kul att få sätta sig och ja jag vet, jag är lite knepig på det sättet men det är faktiskt roligt det är roligt att ha ordning och det är roligt när den ordningen ger utdelning i att man vet var man har saker och ting Uh, Somliga har ju ett arkiv som är en låda Där man slänger ner papper Och uh, det kan ha sina fördelar om man har koll på det kanske Jag vet inte Men jag gillar mina permar Och där finns allt som behövs Får vi se hur duktig jag har varit uh, Och vad som kommer hända Men det gör ju då att min, uh, min medverkan i Morgon med Svegot uh, utgår så att jag kommer inte vara med där utan Daniel, stackaren för Axel, både i sin egen timme klockan 08:00 och morgon med Svegot. Hur han gör det, det vet jag inte, men han gör det på ett rekorderligt sätt. Det är jag rätt säker på. Med det sagt, så tänkte jag att jag måste ta i tur med det här som, som jag noterar har hänt. Och det, det kom efter att Viktor Orban. Ungerns premiärminister höll sitt tal till nationen den dagen i söndags var det väl. Och han presenterade där ett eh, sjupunktsprogram, tror jag det var, sju punkter om hur man ska öka nativiteten, födelsandalen, befolkningsantalen, hur man ska få fler barn i landet helt enkelt. De, de har ju, precis som västvärlden är stort, de, vid, de har ett underskott, en åldrande befolkning och det fylls, fylls inte på. Det är något som har pågått länge i Västerlandet. Och FN har ju tidigare då skrivit en rapport om migration population. Äh, ska vi Popula Migration population. Någonting jag kommer jag inte ihåg vad det hette. Replacement population. Immigration. Immigration replacement population. <laughs> jag kan stå hela dagen och säga det. Det går i alla fall ut på att man ska ersätta de födselnumtal som vi då inte på naturlig väg presterar med invandring. Och det är ett av argumenten för massinvandringen. Att vi måste ha den av det enkla skälet att eh, vi annars kommer att försvinna som civilisation. Och det finns ju en sanning i det. I, i det att, att eh, det blir ohållbart att eh, inte fylla på med nya människor. Man måste åtminstone ha en nivå av... Eh, tal som gör att nationen upprätthålls. Och eh, det har vi inte ens. Så att hur vi än gör var någon som sa det att, om att Roberto Fiore som förklarade det att ja, alltså, även om vi stänger gränserna och eh, repatrierar alla utlänningar. Eh, men att vi fortsätter precis som nu så kommer vi fortsätta att att, <går> att förlora i längden. Och, och det är väl en sak om man sitter trygg och, och kan, kan upprätthålla en viss nivå utav en, en, en påfyllnadsnivå helt enkelt. Men ett blir det ju när det finns rovgiriga grannar i världen som gärna skulle ta över det land och den mark och de naturresurser som man sitter på. Och, och om man då avfolkar så blir det ju svårt. Även, när, även om du har vakter på tonen om det sedan är tomt i övrigt när du tittar inåt i landet så, så, så finns det ju ett, ett vakuum och naturen hatar vakuum. Antingen har du din egen armé eller någon annan armé som, som finns i ditt land. Så Viktor Orban, han vill välja en annan väg. Han, han menar på att eh, nej, vi ska inte ägna oss åt massinvandring. Utan vi ska se till så att vi, vi fyller på med egna barn. Och han tänker någonstans att... Eh, det finns orsaker till att mina landsmän och landskvinnor, han har själv några barn att de, inte, att de inte bildar familjer att de inte gifter sig att de inte skaffar barn För det finns ju alltid orsaker till det. Jag och Dan pratade om det här om sisten som det var i måndags Det finns alltid orsaker exakt vilka, det kan vara svårt att veta men, men någonting är det ju som gör det Och att det, att det är ett problem, det vet alla. Att det är ett problem med befolkningstillväxten i västvärlden, det, det är ingen hemlighet. Japan brukar också räknas in där. Så att västvärlden och Japan har det här problemet. Och andra länder har någon form av överskott nästan. Det föds in i HVT med barn helt enkelt. Afrika fördubblar sig själva. Och, och så. Och, och, och här har då globalisterna kommit fram till att Nej, men det är jättebra. Om, om nu inte västerlänningar vill föda barn så slipp slip då. Så fyller vi på med den arbetskraft som behövs i Afrika för där blir det för många. Och det, det är i princip det det handlar om. Och det är ju ett sätt att lösa det. Och Viktor Orban påpekade det. Att det, det, finns ju den, det finns ju den versionen. Men han själv tyckte att det var en dålig idé. Och jag sympatiserar med det. Jag håller med honom. Jag tycker det är en särlig dålig idé. Och därför menar han på att vi gör så här istället. Vi... Vi skapar incitament för att ungarna, uh, föder egna barn som fyller upp nationen så att vi inte behöver fylla på med utlänningar helt enkelt. Utan vi fyller på med våra egna och så kan vi liksom behålla vår kultur och vår särart och så vidare. Och, och han presenterade då ett, ett sju låt oss Låt oss titta på vad det var han sa. Ungefär och enkelt översatt. Så är den första punkten att varje kvinna under 40 år ska ha möjlighet till ett fördelaktigt lån när hon gifter sig. Och det kan väl vara bra. Om det är ett fördelaktigt lån som man köper i samband med, eller man får, eller kan ta i samband med när man gifter sig. Nu är inte jag för att man ska hamna i skuld då. Men jag kan se fördelarna med det, om det är en statlig bank, vilket jag misstänker att det är. Och ett fördelaktigt lån så att man kan köpa det man behöver. Jag vet inte hur ekonomin ser ut i Ungern. Jag vet inte hur man har det. Men, men alla som så att säga, flyttar hemifrån eller går in i ett, ett nytt liv, ett nytt skede, behöver ju lite deg. Va? Så att det är väl ingen dum idé. Speciellt inte om det är fördelaktigt. Det är minst ett incitament för att gifta sig. Man ser också till att de här fördelaktiga bostadslånen som finns... Ähm, för, för större familjer också kommer omfatta familjer med två eller då flera barn. Tidigare gräns har varit fyra barn. Det betyder att, att också familjer med två barn kommer få möjlighet att köpa sina egna hem och kunna så att säga få den, den plats och den miljö som man faktiskt vill ha gärna som, som förälder så att de kan köpa sina hus och vad det nu kan vara. Så det är ju fördelaktigt. Det, det tror jag är ett incitament dels för att uh, i grund och botten ett incitament för att kunna eh, bryta urbaniseringen. Men också att, att eh, man, man så att säga, får fler barn om man väl bor på det sättet. Staten kommer också att återbetala delar av huslånet till familjer med två eller fler barn. Så att du får ta bra... <hör> bra lån med bra villkor sen så ska man också betala tillbaka delar av det det låter ju alldeles utomordentligt bra att, att man går in och gör denna åtgärd vidare då kvinnor som fött och tagit hand om fyra eller fler barn slipper betala inkomstskatt för resten av livet det, det är ingen dålig det är ingen dålig idé du, du kan ju nämligen om du är lite om det och kring dig så kan du ju och du hittar en bra partner och så vidare lite som man gjorde förr i världen så kan du faktiskt få ut det få de här fyra barnen under en period som inte behöver vara allt för lång och efter det så har du också möjlighet som kvinna att arbeta och få in tjäna egna pengar och så där, om, man, om man nu tycker det är viktigt och därtill då så är du befriad från inkomstskatt under hela livet om du föder fler fyra barn eller fler om du inte gör det så, så händer ingenting Alla de här det finns ingen sak här som är liksom negativ på det sättet att om du inte föder flera barn så ska vi, inte vet jag spöa dig, det finns ju inte man inrättar också ett system för att kunna underlätta för stora familjer att, att köpa en, en större bil, bilar med sju sittplatser eller fler tyckte jag det stod fördelaktiga bilån helt enkelt och och det är ju en förutsättning också. Om du har en stor familj så vill du ju kunna ta med dig i familjen när du åker. Man vill inte behöva dela upp sig. Och så ska man skapa 21 000 nya dagisplatser under en treårsperiod. Det finns säkert ett, ett underskott av det. Och man ser till så att mor och farföräldrar ska kunna kompensera som de hjälper till att ta hand om barnbarnen. Återigen, jag vet inte hur, hur det ser ut i ungen. Kanske är det så att, att äldre tvingas arbeta. Vi ser ju det i Tyskland till exempel så att det kan vara så säkert. Uh, och då ska man kunna få kompensation för att hjälpa till att ta om barn. Så i princip så kan du alltså föda fyra barn, få uh, inkomstskatten borttagen, uh, låta mor och farföräldern hjälpa till att gå ut och arbeta. Då, då gör du ju en rejäl hacka. Alldeles oavsett hur folk ordnar det kring det syns i vi Det här är Uh, det här är åtgärder som som är positiva som så att säga leder till uh, ökade möjligheter det är inget tvång någonstans här, det finns inget tvång från statens sida att någon måste göra på ett sätt, utan det är att vi som stat, den ungerska staten ger de här möjligheterna för den eller de som vill ta dem. De som inte vill ta dem behöver inte ta dem. Och deras liv förändras inte. Nämnt. Det är inte så att du får högre skatt om du inte har barn. Vilket jag skulle kunna tycka var en bra idé. Men, men, men det är inte där vi är. Utan utan det är helt enkelt så att, att man ger positiva incitament för att skaffa barn. Det här borde inte vara kontroversiellt. Det här borde inte kunna uppröra någon, men det har det gjort. Och det som har hänt är att jag vet inte hur jag ska säga det men toket har flygit i svenska vänsterliberaler på ett sätt som, som faktiskt är groteskt. Vi ska titta på vad som har blivit effekten i, i, i gamla Sverige och detta efter att vi har lyssnat på Carl Klang som ger oss Rock them in their ivory towers. Boomerang, oh. me am me The blood, sweat, and tears. Annika Strandhäll är alltså socialförsäkringsminister i Sverige i regeringen Löfven idag. Exakt, exakt vad det innebär vet jag inte faktiskt. Vad hon har ansvar för och så vidare. Det finns så många ministerposter och jag tittade upp där tidigare. Men, men socialförsäkringsminister, det har att göra med, med såna här saker. Det har att göra med såna här saker som vi pratar om. Det vill säga barn och familj och... Så vidare, så vidare, så vidare, så vidare. På ett eller annat sätt. Och hon är minister, hon är statsråd. lika att förglömma. Det är, en, det är en ganska hög position inom det politiska. Och efter att Viktor Orban kom med sitt program för hur man ska stimulera att människorna i Ungern föder barn så, så blev det ju naturligtvis en... en, en storm i olika sociala medier utifrån, ja, inte bara där, i vanliga medier också. Aftonbladet har varit ut och härjat och så vidare för att det här gillar man inte. och, och Folk har plockat upp det här och, och mer eller mindre eh, hjärndöda människor har, har påvisat hur, hur underliga de är och hur underligt de tänker. Vi eh, hade ju det här exemplet på den här liberalen jag pratade om här om sistens som eh, skrev det att eh, en liberal opinionsbildare var hon som skrev det att jag skäms på Orban borde skämmas nu när han går ut och säger att de ska föda ungerska barn och så vidare. Ja. Och, och Annika Strandhäll borde inte bara sämre än så som företrädare för det bästaste smartaste tjejgänget. Så hon twittrar eh, en eh, länk från Aftonbladets eh, ledarartikel med kommentaren, jag citerar, det som sker i Ungern är alarmerande. Nu vill Orban att fler, inom citationstecken, äkta ungerska barn föds. Politiken osar 30-tal och som högerpopulist behöver man skapa dimmeridåer för vad den här typen av politik gör med den självständighet kvinnor kämpat för. Det är alltså alarmerande, säger socialförsäkringsminister Socialdemokraten Annika Strandhäll. Alarmerande att Viktor Orban och Ungern vi tar åtgärder för att öka barnafödandet i sitt eget land och därmed öka basen för framtida skattebetalare, arbetare och liknande. Det är alarmerande. Det osar 30-tal... Somliga påpekar det att socialdemokratin, den svenska, ska kanske vara försiktig med den typen av uttalanden. Dels osande av 30-tal, men andra påpekar också familjeveckan som utlovas och barnbidrag och och Andra nationalsocialistiska idéer helt enkelt. Jag menar, betalt semester kanske vi ska slänga ner i, i soporna också. Det var ju faktiskt nazisterna som kom på det och, och så, jag vet inte. Men alldeles oavsett så, så visar det någonting här. Och, och det visar att toket har flygit i dem. Och det är vänstern och det är liberalerna som kliar varandra på ryggen. Och det här är ett statsråd. Det här är en minister. Det, det är liksom inte en, en, en opinionsbildare på, inte vet jag, arena. Det är inte, en, det är inte ett Twitter troll. Det är inte en, en tokig feministisk initiativ. Det här är alltså Sveriges socialförsäkringsminister som, som brun smetar Viktor Orban en av Bibi Netanyahu's kompisar för övrigt för att han har kommit på ett åtgärdsprogram som ska få det till att födas fler ungerska, uh, ungerska barn. Alltså, är det bara jag som blir så där. Vad fan är det som händer? Uh, det är inte vidare statsmannamässigt att uppföra sig på det här sättet. Och man kan förvänta sig mer av en svensk minister. Man borde i alla fall kunna förvänta sig mer av en svensk minister. Är det här officiell svensk politik? Är det här ett, ett officiellt ställningstagande för Sverige? Uttalar man sig så här om... Ett annat medlemslands, EU-medlemslands eh, premiärminister. Alltså oavsett hur, hur det låter. Donald Tusk eh, stod i sisten och pratade om att eh, de som är för Brexit eh, och förespråkar Brexit borde brinna i helvetet och så vidare. Men, men är det så här vi ska ha det? Och, och vad, vad, vad står det för i förlängningen? Vart är vi på väg? Det här är ju en veritabel hets som påbörjas. Alltså, den har ju pågått länge. Va? Där man har just singlat ut Ungern och Polen. Man har varit nosat på Österrike. Tittat på, på andra länder. Som inte gör som man vill att de ska göra. Vare sig de är medlemsländer eller inte. Men är det här fallet som är medlemsländer? Jag medlemsländer? Fidesz sitter i samma grupp i EU som svenska moderaterna. Kommer, kommer svenska moderaterna att säga något om det här? Ja, jag vet att han Balj har varit ute och härjat som vanligt. Och det är väl heder till honom där. Men, men om man bara tittar på sakfrågan. Vad är det som är alarmerande? Hur, hur, kan, man, hur kan man få det till att bli alarmerande? Jo, det, det är ju det. Att man i, i Ungern väljer att inte ägna sig åt massinvandring. I, I sig så arbetar ju Socialdemokratin också för bidrag. Bidrag, bidrag, bidrag. Barnbidrag och bostadsbidrag och flerbarnstillägg. Familjeveckor, betald familje eller betald ledighet och så vidare och så vidare, så, vidare, så vidare. Skillnaden mellan Sverige och Ungern är väl att Sverige har kommit längre med detta. Och att Sverige har en massiv invandring. Vilket gör att alla de här bidragen också då kan utnyttjas av icke svenskar det är skillnaden. Det vi, det vi kokar ner det till är att eh, det finns ett egenvärde i att de barn som föds inte är svenskar. För att uttrycka mig som eh, som Anneke Strandhäll då, äkta svenskar. Så länge de barn som föds är vad som helst, men inte äkta svenskar, så är det bra då ska vi ha alla de här uh, bidragen. Jag kan inte se det på något annat sätt. Och det är från en svensk minister. Där någonstans så gör man sig skyldig till landsförräderi. Faktiskt. Jag menar, vi vet ju att de gör det. Vi vet att, att det är så det är. Men, men här är det så tydligt va? Annika Strandhäll gör sig skyldig till landsförräderi. Punkt slut. Och vad menar hon då när hon sätter äkta ungerska barn? När hon sätter äkta i en parentes? Jo, hon, hon fråntar ungen rätten till sin egen etnicitet. Det här ingår i de uh, mänskliga rättigheterna. FNs mänskliga rättigheter. Du har rätt till en nationell identitet. Du har rätt till att tillhöra ett land. Du har rätten att ha en kultur- du har rätt, enligt FNs mänskliga rättigheter att vara, om du så vill äkta, ungersk. Du har rätt att vara svensk. Du har rätt till den du är. Men Annika Strandhäll, en svensk minister fråntar ungrarna rätten till sin identitet. För det finns inga påskinnare om äkta ungerska barn. Det är allvarligt. Det är allvarligt med den här hetsen, den här avhumaniseringen och de här villfarelserna som Annika Strandhäll, en svensk minister med flera, med flera, med flera ägnar sig åt i Sverige och annorstädes. städer. Det vi ser är en hets mot de länder som inte vill vara en del av massinvandringen och mångkulturen. På samma sätt såg vi i början av 1900-talet hets mot länder som inte ville vara en del av den globala världen. Som inte ville vara globalister. Som inte ville underställa sig guldmyntfoten. Som inte ville underställa sig de ekonomiska och eh, andra system som etablerades. Den gången slutade det med ett världskrig. Ett förödande världskrig. Vad är det Annika Strandhäll och EU-eliten ute efter när de använder den här typen av retorik? När de försöker skruva upp värmen, skruva upp tempot och tonen hela tiden? Jag vet inte. Jag vet inte om de resonerar så medvetet. Men resultatet av det här det är att man skapar fiendeskap. Hade jag varit ungerska regeringen så hade jag definitivt lämnat in en formell protest. Jag hade kanske också tagit hem min ambassadör från Sverige. Och sagt att uh, uppenbarligen så, så är den svenska regeringen fientligt inställd mot Ungern, mot den ungerska regeringen. Och så kan man inte ha det. Nu tror jag att Viktor Orban är mer sansad än vad jag är. Och det är bra för att någonstans så måste vi också... Vara beredda att eh, ta mycket för att undvika att situationen eskalerar. Att Frankrike tar hem sin ambassadör från Italien är ju ett väldigt tydligt tecken. Hur globalisterna återigen där då eskalerar situationen. Jag tror vi kommer få se mer sånt. För att EU börjar känna sig trängda, de börjar se att okej, okay, vi kommer ingen vart nationalismen fortsätter att framåt framgång efter EU-valet, så ska vi se hur landet ligger och när globalister blir trängda när imperiebyggarna utmanas då tenderar det att bli krig i alla fall historiskt sett och märk väl mina vänner, det är inte nationalismen som skapar krigen, det är inte nationalismen. Det är globalismen. Det är globalisterna, de som inte kan låta nationer vara i fred. Man kan eh, romantisera hur mycket man vill om Romariket. eller andra imperier, Alexander den store och vad som helst, men det var konstanta krig för att hålla sina imperium vid liv USA har varit i krig sedan i princip sedan landet blev en nation imperier kräver krig för att existera Rom är återigen ett exempel på den imperialismen den globalismen Genghis Khan med flera, med flera. internationalisterna vill ha krig och de, de skäms inte för det på det sättet. Jag vet som sagt inte om det i Annika Strand fall handlar om att hon bara är som hon är. Det är mycket möjligt. Va? Men eh, det finns tycker jag tydligt ett, ett tecken på att man vill skruva upp tonläget. Att man vill på olika sätt och vis eh, få till någonting. Man vill lägga grunden för någonting. Och detta någonting... Det är inte bra. Det är oroväckande och det är eh, ingenting vi, vi kan acceptera. Ingenting vi kan, vi kan eh, understödja. Därför bör vi protestera mot Annika Strandhälls uttalande. Vi bör kräva att hon eh, åtminstone blir av ursäkt. Återigen, det här är en minister i Sveriges regering- det är inte vem som helst som, som pekar ut ungen på det här sättet och försöker dra dem i smutsen. Det, det kan vi inte acceptera. Sen måste vi också vara beredda att acceptera mycket för att inte hamna där vi hamnade i början av 1900-talet. Och Jag ska efter musikpausen prata lite mer om varför vi måste vara beredda att acceptera en hel del och konsekvenserna som vi inte vill se ska hända igen. Boomeram. Me amongers. Ah, distinctly I remember it was in the bleak December, and each separate dying ember wrought its ghost upon the floor. Dead, this slow decay in the autumn of the world This light is leaving us now The summer has been confirmed And in the hours when the light grows dim It only mold can live Hold oh, true to the memory of summer This death will not win. Bring all back. the sacred ground. day hangs over all we do grains of sand rush through the glass the hand of life will release you to the future world in the spring there. Datum i historien. Sent på kvällen, tidig natt den 13 februari 1945, så vaknar många eller uppmärksammar många tyskar. Bland annat i Berlin, huvudstaden, att det är ett fasligt oväsen. En av dem heter Vera Oredsson. En ung flicka som befinner sig i Svenska kyrkan i Berlin. Hon har berättat hur hon gick ut och hur man tillsammans gick ut och tittade upp mot himlen för att se om man kunde se någonting. Och I alla fall i efterhand så minns man sig se en armada av bombflygplan. Det vi vet är att de bombflygplanen som hördes och sågs... Närmare tusen stycken var på väg mot den tyska staden Dresden. En stad som i allt väsentligt inte hade någon som helst militärt värde. Det fanns några fabriker för optiska, optiska riktmedel och liknande. Men i allt väsentligt så, så fanns det ingenting av värde där utifrån ett militärt perspektiv. Det som fanns var krigsflyktingar. Tusentals män, kvinnor och barn, äldre och yngre, sjuka och eh, krigsfångar med mera, med mera som hade så att säga, tagit sig djupare in i Tyskland efter Sovjets eh, röda arméns frammarsch. De här flygplanen är utrustade med den första generationens brandbomber. Och eh, de har order att... Eh, Släppa sin dödliga last över Dresden. Och det gör man. Det gör man. Eh, mellan natten den 13 och 14 februari så släpps över 3500 ton brandbomber över Dresden. Det här är en, en förintelse. Inte bara av en stad utan av människor. Och eh, det här är ett... Eh, ett resultat av en medveten politik. En medveten strategi som britterna har kommit fram till. De här brandbomberna orsakar först brandstormar. och Man börjar alltså med att brandbomba staden för att döda så många människor som möjligt. Därefter kommer detonationerna som förstör byggnaderna. Det var så kraftiga brandstormar i Dresden att människor som stod utanför husen som stod och tittade upp mot himlen sögs in i brinnande huskroppar. Utomhustemperaturen i de områden av staden som drabbades hårdast steg till 500 grader Celsius. Bomplansbesättningarna som befinner sig alltså på 4000 meters höjd känner av värmen. På 4000 meter så känner man av värmen från den brandbombade staden Dresden. I Altmarkt, stadsdelen, så tog människor sig till, till fontänerna och sökte sig skydd i vattnet. De kokades levande i den värme som utvecklades. Nu har man räknat ut att det skulle vara ungefär 25 000 personer som dog. Och det här är en siffra som har kommit fram med åren. En siffra som är till för att förminska det som hände i Dresden. De första siffrorna som kom pratade om mellan 300 000 och 400 000 människor. Men den har skrivits ner. Vissa siffror om människor som dör, den skrivs upp hela tiden. Andra siffror skrivs ner. Men de första siffrorna som kom landade där någonstans. Mellan 300 och 400 000 människor som under två dygn miste livet i brandbomber. Och det här var inte första gången som det resten bombades. Det var inte första gången som brandbomber användes mot tyska städer. Men det var den värsta. En yta av 15 kvadratkilometer förstörs fullständigt. Alltså fullständigt. Det finns inte ens ruiner kvar. 14 000 hem, 72 skolor, 22 sjukhus, 19 kyrkor, 5 teatrar, 50 bank- och försäkringsbyggnader, 31 affärer, 31 storhotell och 62 administrationsbyggnader försvinner helt och hållet som över en natt. Ja, över en natt. Och totalt 36 kvadratkilometer av Dresden är helt och hållet eller svårt sönderbombat. Det här var en medveten strategi som hade tänkts ut och implementerats utav den brittiska, den brittiska chefen för flygvapnet från 1941. Arthur Traver, Travers Harris. Kallades också för Bomber Harris. Eller för Slaktaren Harris. Han implementerade den här... Uh, terrorbombningen på inråden kan man säga. Utav en annan brittisk. En annan brittisk. Uh, um, statsman uh, vid namn. Hobb, uh, ska vi se? Frederick uh, Nu glömde jag bort vad han hette. Helt plötsligt. Uh, Fredrik uh, Någonting. Någonting som var den som så att säga tänkte ut det här och Fredrik Lindemann tror jag han hette själva idén var enkel döda så många civila som möjligt genom bomber bombmattor bomba de fattigaste kvarteren döda de fattigaste människorna och arbetarna sikta in er på dem så kommer de att eh, få svårt att hålla krigsproduktionen igång. Det var själva psykologin bakom terrorbombningarna och de här inleddes, alltså den den strategin inleddes redan 1941 utav Bomber Harris. Frederick Linderman som sagt var, var personen som som tänkte ut detta och man försökte hela tiden utveckla tekniken då för att göra de här luftbombningarna mer och mer effektiva bland annat med brandbomberna återigen de allierade alltså de, de goda demokraterna, det har vi lärt oss de allierade, Storbritannien och USA hade en medveten strategi från 1941 om att bomba så många civila fattiga människor som möjligt. Man prioriterade bostäder där den fattigaste delen av befolkningen bodde. Och att det var folkrättsstridigt, att det var terronngångar, det spelade ingenting. Spelade ingen roll. 30 maj 1942 så Lades Köln i Aska. Man eh, terrorbombade Berlin. Man terrorbombade Hamburg. Man eh, ägnade sig åt detta från 1941 och framåt. Och som sagt, eh, under natten då mellan den 13 och 14 februari så bombar man Dresden på ett eh, sätt som saknar motstycke. Det dör fler människor- under den här trörebombningen än i, i Hiroshima och Nagasaki. Möjligt, man använde inte kärnvapen men, men det var illa nog. Det som är det värsta i det här är just att det är uttänkt och att det är någonting som i efterhand har förringats. För vi så har det i efterhand deklarerats vara ett brott mot krigets lagar. Jag skulle vilja kalla det ett brott mot mänskligheten, men det är ingenting som som lyfts fram, utan vi får höra om andra otrevligheter som hände under kriget. Men att man från 1941 och fram till 45, alltså i, i fyra års tid, hade en strategi av att sikta in sig på de fattiga och på arbetarna. Det är ingenting som, som vi får lära oss det förnekas och tystas ner, och samma, samma lunda, så tystar man alltså ner antalet offer. Man, man ändrar siffrorna. Den här uh, taktiken blev i efterhand kritiserad. och uh, Britterna försöker fjärma sig lite grann själva. Sir Bomber Harris själv blir aldrig adlad. Det blir alla andra. Och uh, bombplansbesättningarna uh, får inte uh, någon. Eh, kampanjmedalj eh, för det de gjorde. Däremot så blev han till sist då eh, lågadel 1953, eh, Harris själv. då. Sur var han så att han emigrerade till Sydafrika till en av de brittiska kolonierna. Han... Eh... Det, det, det är liksom... Det, det finns så, mycket, så många aspekter av det här som, som är som är obehagliga. Och, äh, än idag så sätter det sina spår. Man, man byggde upp staden igen och, och så vidare. Men, men när man är i resten och vandrar runt bland de av liksom kol och äldssvärtade byggnaderna som finns kvar och man använde mycket av det materialet när man byggde, byggde nytt så att säga så, så uppstår en känsla där. Och Här ser man också hur långt man är beredd att gå. De allierade, de, de goda demokraterna, som, som idag applåderas av våra statschefer och, och liknande. Hur långt de var beredda att gå. Förutom då terrorbombningen av Dresden så, så har vi ju Hiroshima och Nagasaki. Man använde kärnvapen för att, för att tvinga japanerna på knä trots att kriget i allt väsentligt var över. Man använde terrorbombningar mot tyskarna. Och det här var den goda sidan. Du, du kan inte hitta den typen av, eh, av krigsövergrepp från axelmakterna. Visst, det, det sker hemskheter i krig. Det var lite därför också vi också sa det att vi, vi måste vara beredda att acceptera väldigt mycket för att inte kastas in i ett europeiskt bröder krig. Jag läste någonstans att innan första och andra världskrigen så utgjorde vår Vita ras, 40% av jordens samlade befolkning. Efter de här två krigen med, med åtskilliga miljoner döda så var vi nere på 10-15% och idag är vi ännu lägre. Det här var var slakt det var en slakt på, på, på flera kontinenter. Och det är det här som vissa globalister vill kasta in oss igen. Deras mål är krig. Krigsökarna, de de, de internationaliska krigssökarna vill ha det så här igen. De vill se stora krig för det tjänar man pengar på. Och det gör att man kan konsolidera sin makt. Och det gör att man kan säga att det enda som kan skapa fred är en global ny Vilket inte stämmer. För att en global ny imperier, kommer alltid behöva kriga. För de kan inte hålla samman sina imperier utan att använda våld. För det är onaturligt. Fred garanteras av nationalistiska nationalstater eller sammanslutningar av människor som kan fritt samverka med varandra på, på schyssta villkor. Ja, i helgen tror jag det är så kommer en minnesmarsch genomföras i Dresden. Jag tror att det är nästa helg. Jag är inte säker och då kommer vänstern stå där med sina banderoller om att eh, det var rätt, det som hände. För så långt har du gått i Tyskland bland de antityska vänsterextremisterna. Och liknande eh, sentenser har vi hört. Eh, jag minns eh, hur eh, den judiska barnläkaren Salomon Schulman skrev i Sydsvenskan 2010 om att bomberna vid Dresden var nödvändiga. Rubriken på Salomon Schulmans artikel är Nödvändiga bomber. Där han försvarar terrorbombningarna och resten andra städer. Ett par hundratusen människor, män, kvinnor och barn. Det var nödvändigt. Även fast man har i efterhand kan konstatera att det inte var nödvändigt för krigsinsatsen. En förtigen del av andra världskrigets historia som är väl värd att ha i åtanke för att eh, risken är att det blir verklighet igen om globalisterna får som de vill. Och det är någonting som vi alla borde vara oroliga för. Speciellt i dessa tider när man höjer svansföringen och höjer, eh, höjer samtalstonen mot andra europeiska länder som Annika Strandhäll gör. Med det mina vänner så är god morgon och Magnus slut för idag. Jag tackar för att ni lyssnade så uppmärksammat och jag hoppas att ni får en fantastisk dag. Nu kommer Daniel Fränderlöf ta över med sin timme och därefter blir det morgon med Svegot som Daniel tyvärr måste axla själv då jag har annat för mig. Imorgon Bitti är vi tillbaka. Jag tillbaka igen och så fortsätter allt som vanligt. 0700, god morgon med Magnus. Tack för att ni lyssnade. Tack för att ni finns. Ta hand om varandra och eh, ta hand om er själva. Och glöm inte det viktigaste av allt. Ge aldrig upp. God morgon med Magnus. vänner, det är ju inte utan en viss suck av lättnad jag kan berätta för er att jag är på plats i studion och det ni hör nu är en livesändning. Det är inget mer förinspelat som det nu har varit i, vad blir det, fem, sex, sju dagar? va. Det har varit eh, märkligt att förinspela faktiskt. Det har känts... Eh, jag tycker det har blivit bra, måste jag säga. Eh, inte så, va? men inte mitt jobb att spela så mycket va. Jag förr nog som det så hela hela avsnitt för en spelare har känts väldigt märkligt. Jag har också varit jag har varit här som ni vet och varit liksom utanför allting och det känns som utanför svigot på något sätt trots att jag har jobbat på kvällarna utanför rutinerna, utanför nyhetsflödet så det som jag brukar vara. Mitt liv lite grann faktiskt. I ungefär en vecka jag um, vet inte om det kanske är världens minst det hemlighet. Inte för att det var hemligt, men vad jag har varit och vad jag har gjort. Eh, några gissningar i chatten. Vi ska se, vi har ju fått... Jag har ju hänt en massa nya grejer här också när man är borta. Vi har ju fått en ny chat, tror jag va? Den fanns väl ett tag innan. Eh, vi har ju fått nytt... Eh, ja. Allt är nytt. Det är väl lika bra här. Eh, precis. Eh, var det den där gripen och Broker Down allihopa? Nej men jag har ju varit då och, och, och, och det här det, kökortet ska man ju ha. Eh, som ni vet så har inte jag haft det på... Inte haft det alls faktiskt, men tog in på exakt varför, jag tror jag har berättat det någon gång. Men det var jag och Farbror Blå bland annat som hade lite olika åsikter om min lämplighet att inneha kökort. Faktum är att vi hade inte så himla olika åsikter om det där, utan jag kunde då hålla med om att där jag befann mig, om man säger så, i mitt liv då. Det var lika bra att jag inte... Hade men det här var ju tvunget att ta tag i. Det har funkat bra så länge man har bott i en storstad. Bra, bra. Det har ju varit rätt skamligt att inte ha körkort. Så är det ju. Man måste ju alltid be folk om hjälp och sådana här saker. Men, men det har inte varit några större problem. Men nu när man har blivit landsortsboa. Särskilt om man som jag bor på ett ställe där det finns ingenting. Ingenting alls finns här. När affär är nog en två timmars promenad bort ingen pizzeria, ingen kiosk, ingenting det här har varit fördelaktigt också, det har hjälpt mig att sluta röka till exempel, jag vet faktiskt inte om jag hade slutat röka annars det vill säga, hade det funnits en kiosk här i närheten så är det ju väldigt lätt att man på när man har slutat röka dagen efter där, så, nej men jag går bort och köper några cigg det är väl lika bra, jag har inte känt något sånt överhuvudtaget, men det har ju absolut underlättat att det inte har funnits något nikotin i närheten, det har också varit bra faktiskt för min kost, det innebär att vi måste helt enkelt laga middag. Det går inte att slinka ner och köpa en äcklig svart importerad pizza. Det har också varit bra för... Jo, när man åker och handlar så får man liksom storhandla varje gång. Man får planera lite. Man får planera vad man ska äta i en vecka eller två framåt, vilket har varit jättebra. Eh, också varit jättebra för att, som ni vet, väldigt många långa promenader i skogen. Det har ju varit bra, men... Men, men, men... Man är ju otroligt ofri och man måste hela tiden störa sina vänner och bekanta om man behöver någonting. Om jag till exempel ska... Resat till Göteborg eller Stockholm så behöver man helt enkelt ta skjuts till närmaste tågstation. Och det går ju inte. Så jag tog ju till slut tag i detta då med hjälp av faktiskt några lyssnare har läggat på mig och tjatat. Särskilt en person. tror du vet precis vem du är. Du är i chatten just nu. Också otroligt goda vänner som har hjälpt till där man kunde vara hemma hos dem och bo i närheten av körskolan. Vilket var en fantastisk upplevelse för... Jag pratar ju ofta om det här, ja men herregud ni som bor i stan, ni som bor i storstäderna, flytta därifrån, sälja lägenhet, skaffa barn, flytta ut på landet, skaffa hund kanske. Och de här eh, mina kära vänner som jag fick ynnestan att bo hos, de har gjort precis just det och det är precis sådär bra kära vänner som ni kan tro. Jag minns det himla tydligt när första gången jag var och hälsade på i deras hus, jag hade min mamma med mig för jag hade inte körkort då så jag tog tvungen att ha honom att köra med vi fram, kört en bit ut på landet ligger utanför en lite större stad men, men inte i staden ett stort hus har de hyrt för, för en mycket billig peng alltså, så öppnar då den här fantastiska kvinnan i familjen med sitt jättesöta barn i armen och välkomnar oss och utkommer en hund springande som luktar på oss men det är precis så idyll som man tänker att det ska vara, och vi pratade mycket om det för jag kände att jag kände som, som mina vänner hade bott i det här huset för evigt på något sätt så var det inte, de har ju bott i Stockholm i jag tror tio eller 11 år innan men de, de höll med, nej men det, det är som vi alltid har bott här för det känns så rätt och det är så bra och det är så mycket fördelar och, och, och jag tänker det är många som är kvar i stan fortfarande man Tror att man trivs med det. Och det här är väl inte för alla. Alla trivs väl inte på landet så kan det. Det finns väl folk som trivs i stan, antar jag. Och då menar jag inte att man behöver bo i stan. Det är något annat. Vissa måste ju bo där på grund av arbete och sådär. Men det kanske finns folk som verkligen trivs i stan. Jag, jag antar väl att det gör det. Jag, jag ser bara inte riktigt hur det skulle gå till. Men de absolut flesta, är jag är övertygad om, skulle må otroligt mycket bättre av att komma ut på landet eller bort från stan. Det är nog det som är det viktiga. Man kan ju bo i en mindre stad. Det, det kanske inte är um, kanske inte lika så den bort från storstäderna Och stressen och lukten och, och den här Den här energin Som ligger i storstäder Eller kanske bristen på energi Jag kan se Jag kan se Storstad är lite som, som så här färdig mat som man köper som är så fullständigt sönderprocessat att visst det är någonting du stoppar i magen men alla näringsämnen har för länge försvunnit. Lite så är det i staden också. Visst den är pulserande och det händer massa saker, men det händer så mycket saker hela tiden. Det händer så mycket dåliga saker så, så att glädje har liksom försvunnit ur detta på något sätt. Det är ingenting. Storstaden är bara bukförda. ute på landet. Pulserar det kanske inte lika mycket, men det är värt så mycket mer. Det är så mycket mer konsistens och struktur och smak. Um, I alla fall, så tack vare dessa fantastiska... jag Men herregud, där går man upp. Jag har blivit så bortskämd. Man går liksom upp på morgonen och så får man frukosten serverad. Jag har fått en ny favoritfrukost nu också. Råggröt med smör. Provade jag ju först här, för man får ju vara lite artig. Och klart att prova det är svingott var det verkligen. Så det blir det framåt. Um, nej och sitter ute och frukost då med den här fina familjen och sen blir man inskjussad liksom till, till körskolan där man kör bil och ska komma in lite mer på det strax. Sen blir man hämtad när man behöver det. Sen får man hemlagat middag. Alltså otroligt god mat och, och kvinnan i familjen här är hon har jobbat med mat innan så hon gör väldigt bra mat och så är hon, hon är sån här vegan också att alltså hon är inte är sån där vegan. Hon är bara vegan och trycker inte ner i halsen på hon. Hon behöver inte trycka ner i halsen för hon serverar en del vegansk mat och jag, jag har aldrig ett vällagad, alltså kärleksfullt lagad veganmat innan. Att det har bara så här. ja man vet, det är typ vanlig mat utan kött i. Men bara få sätta sig där och liksom äta hemlagad ärtsoppa till exempel med lite punch drack jag. Mm, det har varit supert här, minns Um, och ungspannkaka och ja, men allt möjligt fantastiskt och pannbiffar med, med gräddsås fast det var, det var inget kött i pannbiffarna det var ingen grädde i gräddesåsen men det var hur gott ändå som helst och så fint som det, det faktiska är att få allt det här och de här otroligt fina presenterna eller gåvorna så, så är det nästan lika fint det symboliska i man att man är så välkommen hem till de här personerna som jag förvisso har känt ganska länge men vi har inte träffat så många gånger vi har ju bott långt ifrån varandra men det är ju så med vissa nu. Man, man känner sig verkligen bara hemma, och direkt så började jag så här: Ja, jag ska jag ska hem. För då var det inte hem hit där jag sitter nu, utan då var det hem till dem istället. För det är som med vissa människor: det, Man känner inte den här. Som det kan vara ibland, liksom att man, man känner att man, man, måste liksom, man måste umgås, man måste prata hela tiden, och man måste liksom i värsta stora grejer att man läser på. Det, det var inte så, utan det var som att vara hemma. Vi umgicks bara så här lugnt och fint och skönt och bastade och lekte med deras vackra barn och klappade hunden. Och... Ja, det är inte utan att man saknade lite faktiskt. Jag sitter jag här alldeles ensam igen. Men vi ska spela en låt till dessa fantastiska människor faktiskt. Jag frågade här, vad, vad vill ni höra? Då fick jag höra att om vi kunde spela Bed of Roses med Bon Jovi så skulle det vara fint. Och det är klart vi kan det. Så den spelar vi nu till mina kära vänner. Tack för allt. Det var ju en fantastisk vecka så sett, men det var också, måste jag erkänna, en fullständigt vidrig vecka. Um, ni som, som jag inte har tagit körkort, jag vill faktiskt rekommendera er att kör inte för mycket bil. Jag har ju övningskört på olika sätt i tio år, tusen mil, kanske mer än det. Det har ju gått bra men man har lagt sig till med en hel del märkliga ovanor, ovanor som är väldigt svåra att jobba bort, ovanor som dyker upp så fort man blir minsta lilla stressad eller osäker. Saker som är noga när man ska köra upp till exempel för min del då att man tittar sig omkring innan man blinkar. Man blinkar inte först och tittar sig sen omkring. Och när man är van förare så sker ju det här såklart automatiskt på något sätt. Uh, och det här gång på gång på gång på gång på gång misslyckades jag med detta men jag gick ju en hel del körlektioner den här veckan och det var jag, menar, jag, jag kan ju såklart köra bil och det, det här som man inte kunde, det är, det är förvisso kanske detaljer men de här detaljerna växer ju också väldigt mycket i huvudet och man, mycket man ska tänka på plötsligt och man alla, alla de här finns ju extremt mycket regler i trafiken. Regler som, som sitter någonstans i ryggraden ganska fort och det gör den hos de flesta. Det är ju väldigt få människor som kör in i en bil till exempel som korsar vägen. Men när man bara tänker på detta mer och mer så blir det ganska lätt att hjärnan blir överladdad. Jag hade ju en vecka på mig också. Jag kände ju verkligen att jag får liksom inte misslyckas med detta. Hade jag varit 18, 20, 25 kanske eller hade jag inte varit borta så som jag eller tusen andra saker så, så hade det varit ganska lugnt men jag kände bara inför uppkörningen Failure is not an option Det får inte misslyckas Det får inte misslyckas Och jag var så förberedd som jag Kunde, kunde vara Men Uppkörning är en uppkörning Och eh, det är inte riktigt som att köra Vanlig bil I trafiken kan man göra ett litet misstag Och det, det händer ingenting det är, inte, det är konstigt nog faktiskt, Ganska ovanligt med med krockar Krockarmän på uppkörningen en lite dum placering där eller, <skratt> eller sånt där så, så kan man ju rika och plus då att man är ju såklart otroligt spänd gick eh, hela dagen innan uppkörningen jag hade teoriprov på samma gång också nämligen så det var, det var lite bra för då kunde man tänka på det men jag bara kände att ju mer tiden gick desto mer åt liksom, det här det åt sig in i mitt huvud nästan får inte misslyckas, får inte misslyckas, får inte misslyckas tänk på detta nu, tänk på detta, glöm inte det, missa inte det och, och ju mer jag tänkte på det desto svårare blev det liksom, att reda ut tankarna det var ärligt talat ganska plågsamt. Men det gick ju bra. Faktiskt. Jag satt. Jag eh, hade en timme innan sådär faktiskt. Så gick jag gick runt i, i stan där Jag, jag hade trafikskolan och så såg att det var en kyrka där. Så jag tänkte gå in och kolla. Kolla bara lite. Jag gick in där och ni vet ju det. Kyrkor, det är Kyrkor är vad man än nu. om kristendom och den svenska kyrkan och sådär. Men det är väldigt rofyllt in i kyrkor. Så när jag kom in där så satt en annan man och. Jag vet inte om man bad eller om man bara satt och tänkte. Men jag satt mig en bit bredvid honom och, och bara tänkte ja men jag behöver nog kanske, behöver nog, behöver nog stressa ner lite. För det har ju varit mycket som sagt med körning och tusen andra saker. Och då satt jag där och landade liksom lite i allting eh, på ett sätt. För jag tänkte ändå så här, ja men Daniel, så här, visst du får inte misslyckas och så. Men, men om du nu gör det, kom igen nu här lite med perspektiv. Det finns faktiskt viktigare saker än att misslyckas på en uppkörning. Trots skammen, trots de plågsamma samtalen man skulle behöva ta. Alla skulle höra av sig, hur gick det, hur gick det? Nej, det gick inte bra. Nej, vad hände då? Nej, tänkte jag tänkte att jag skulle missa, missa en stopplikt eller låg i fel fil. eller Hon tyckte jag körde osäkert eller vad men nu kan jag tänka svart. Men i perspektiv. Med tanke på allt hemskt som händer så är det inte hela världen. Jag tror det lyckades lugna ner mig, lite grann i alla fall. Sen var du väg då, det var uppkörning. Och ja, han faktiskt inte tänka speciellt mycket, vilket nog var bra. Jag hade bestämt mig för att inte sitta och prata hela tiden. Jag har ju kört upp innan, när jag var kanske tio år sedan. kunde jag förvisso inte köra bil speciellt bra, så det var inte konstigt att jag misslyckades. Men jag satt även och pratade hela tiden. Vilket gör att man hade ännu svårare att koncentrera sig. Men min trafikinspektör, hon var så glad och trevlig och... och ville så gärna prata så vi satte och om lite allt möjligt och hennes man hade lite allergisk och ja, jag pratade inte någon politik med henne faktiskt däremot mina trafiklärare pratade väldigt mycket politik men jag kan ju liksom inte hålla mig men de var så att säga på vår sida ehm um, Nej, men så det var inte så mycket att göra. Jag gjorde ett litet misstag. Jag var tvungen att vända på en väg för jag missade en, en avfart. Jag kom upp med hjulen på trottoaren och tänkte ajajaj, aj, aj, hur heter det där nu? Hur åker man för det? Men, men då har jag också fått höra av, av alla möjliga att de gör en så kallad samlad bedömning. Så om man, om man inte gör något jätteilla så gör det inget om man gör ett litet misstag och får i fel växel. Eller till och med kanske blinkar åt fel håll. Det är det att man ska vara en, en hyfsat trygg förare. Och den här halvtimmen som man har Gick väldigt, väldigt fort faktiskt. Jag var lite orolig för att det har varit mycket sol de sista dagarna och det man ser väldigt dåligt och får väldigt ont i huvudet. Plus att min uppkörningstid var ungefär precis när rusningstrafiken skulle börja så det var inte, det var inte optimala. Det var inte en optimal vad ska man säga, tillfälle att köra upp på det sättet. Men å andra sidan så måste man ju såklart kunna köra bil även om det är soligt och trängseltrafik. Så på ett sätt var det kanske bra. Jag ska tänka kvar det för länge Men det gick bra i alla fall Och när jag kom fram så kände jag faktiskt att det här gick nog bra Sen sa hon det grattis till det körkortet Men jag mig inte över det faktiskt konstigt nog För det första jag tänkte bara Okej, okay, vad bra nu var det löst Nu måste jag genast ha tåget hem för jag ligger så efter med jobbet Det var väl då kanske att man hade gått under viss press här och Det ganska lång tid Så det tar ett tag och liksom Slappna av Men det var ju roligt, alla som hörde av sig till mig De var ju såklart väldigt glada Min... Min kära mamma som äntligen fick se sin 40-åriga son ta ett litet steg mot vuxet livet. Hon var ju helt överdöcklig, ehm, På vägen hem på tåget så skrev jag till en vän här som hade en, en bil på gång. En, en fin en fin gammal bil från 2000. En eh, ska vi se, Renault Cinic. Kanske inte den vackraste bilen som finns, men en bil. Jag fick otroligt bra pris också. Så frågade jag bara här, när, när kan jag få bilen? Ja, men så det kan vi fixa direkt. Uh, tänkte jag. Ja ah, Det vill bara att hoppa upp och köra direkt. Så det var bara att skämta den. Köra en ny bil. Det är såklart en viss skillnad att köra en bil som är nästan 20 år gammal jämfört med de man har i körskolan som är otroligt nya och fina. Men det gick alldeles utmärkt. Och faktiskt älskade jag bilen. Den var helt fantastisk. Man sitter väldigt bra. Den sitter väldigt högt upp. Det är som att köra en liten lastbil. Så det var bara att köra motorvägen hem här. En ny bil och lite slirigt väglag i det började snö en hel del. Men det, jag tror det var väldigt bra också att man inte sköt på det där för att man skjutit på det en vecka kanske man hade tyckt det bara bli lite läbbigt att köra bil. Men det var också intressant. Eh, jag vet inte, hur ni kände när ni körde bil första gången? Jag vet många har sagt att det är så här läbbigt och lite obagligt. Jag tyckte det var så himla skönt. För jag märkte att man har nästan kört mer. Man har kört för att eh, läraren, trafikskolläraren, inte ska reagera. Man har kört så mer än liksom, för sin egen skull. Det kommer ni märka när som inte har gått till körskola om ni ska göra det. Så, så fort eh, bilskolan rör sig i minsta lilla så tänker man, nej vad var det nu, nej vad var det nu, nej vad var det nu. Ibland rör de faktiskt bara på sig. Men nu när man bara körde själv kunde man bara koncentrera sig på det istället. Och, som sagt, jag vill inte dö. Så man kör ju såklart väldigt försiktigt och ansvarsfullt och till och med lite driving fick jag in där så vi inte dödar hela naturen och jorden grunder och sådär. Det vill vi ju såklart inte. Jag är inte med med det. Så um, någonstans där på vägen hem började jag sakta sakta landa liksom och var hemma och packade om lite och så skulle åka iväg och tanka och tog lite småvägar bort och snörde det ordentligt. Men då verkligen kände jag oh, Daniel äntligen har du fått kökort. Äntligen har du fått kökort. Det är också otroligt viktigt givetvis för... Inte bara mitt privatliv utan även allt kring, kring det fria Sverige och allt med svegot och sådär. Då kan man ju plötsligt åka iväg på ett helt annat sätt och om det händer någonting i närheten så kan man åka dit och helt enkelt fota och sådär. Så fantastiskt, jättestort tack till alla som har varit inblandade i detta på olika sätt och eh, om du är en av dem nu. Det är ju tyvärr ganska många som kommer upp i ganska hög åldrar innan man får kökort. Det kan ju bero på ekonomin och sådär, det är ju inte helt billigt eller det kan bero på att man inte, man inte har möjlighet eller att man ja, inte tycker man behöver det. Men fördela på det några varv till, tycker jag. Ni som anser att ni inte behöver det. För då bor ni kanske i storstan och ni ska ju flytta därifrån. Och då behöver ni verkligen kökort. Eh, vi skulle ju ha haft Svensons historia igår. Det blev ju inte. Det blev istället ett långt och fint fint samtal med den underbara Martin. Men idag är det onsdag och därför kan vi köra Svensons historia bara idag. Eh, det här schemat verkar aldrig riktigt komma i fatt. Jag tyckte jag låg i fatt ganska bra nu och allt var som det skulle. Men så försvann jag ju nu så nu är det lite kaos här igen. Men vi ska sakta ta oss emot... Eh, emot ordning och reda igen. Och vi börjar ju genom att lyssna på när Svensons, Svensson ska prata om 1700-talet. här. Jag har något ljud på i bakgrunden ska vi inte ha. Det är Spotify som ligger det tugga. Så där mina vänner Svenssons historia om som sagt 1700-talet. Svenssons historia med Lennart Svensson och Daniel Frömmelöv. Välkomna tillbaks till Lennarts historia där jag, Daniel Frändelöv och författaren och historikern Lennart Svensson går igenom boken Ett rike utan like kapitel för kapitel. Hej igen Lennart! Hej hej! Du, du det är dags för 1700-talet. Ja, det var ju en härlig tid. En ja. fritid. Det var ju det kallades frihetstiden och det kanske inte var så fritt egentligen men stort sett. Det var ju en det var ju en fredlig tid i alla fall. Vi slapp kriga så mycket. Ja, det blev betydligt lugnare här. Vad berodde det på? Ja. Vi hade ju gått förlustiga våra Förutom Finland hade vi ju hade vi ju gått förlustiga om vårt Österrike väldigt. Vi hade ju förlorat Baltikum mm. i princip och det där så att det blev lite lugnare där och det fanns de stormakter som omgav oss de var också lugna för tillfället. så att Det var en fredlig tid. Handel och näringar kunde blomstra. Ja, var det här i Norden mest, eller kunde man se det här också över, över hela världen? Eller Europa i alla fall? Ja, det var väl i stort sett. Det förekom ju krig på kontinenten men det var lite mer återhållsamt. Man plundrade inte så mycket utan det var mer hovsamt. Det var på något sätt någon sorts allmän överenskommelse om att ja, vi, ska inte, vi ska inte starta 30-åriga kriget igen utan mm. vi ska hålla tillbaka. Så. Ja. Vi, tar det, tar, vi tar det lite lugnt. Helt enkelt. ja, ja och Stormarkstiden då, Sveriges stormaktstid var ju över runt 1726. Men... Sverige levde vidare, läser jag här. Andliga krafter frigjordes. Vi behövde inte spänna oss så högt längre. Vi kunde fokusera på fredliga näringar. Det är som England efter imperiets fall. En mentalitet som Brian Aldris beskrivit som romarna blir italienare. Ja, med tanke på vad vi sa om italienare i förra avsnittet vet jag inte <laughs> hur man ska ta till sig det där riktigt. Eh, nej, men det blir lugnare och, och eh, ja, Karl XII han dog ju då november 1718. Eh, är det mycket därför kanske det blev fredligare? fredligare. Ja, det kan man väl säga även om han var ju rätt man på rätt plats. Fast på slutet så var det, Sverige var ju brött vitt. Mm. Vi var ju utarmat, vi var, det var verkligen inte på topp utan vi var <coughs> blottat på rikedomar. Mm. Och så hade det varit missväxt ett antal år sedan det Tacks. Och makten här går ju över från kungen till riksdagen. Hur, hur gick den här förändringen till och, och varför? Ja, det är lite märkligt där att, att, att riksdagen skulle styra för att riksdagen är ju egentligen bara en sorts rådgivande instans. Den är ju knappt det. Den är ju den är liksom folkets församlade, en folkförsamling om man tycker att då över riksdagen ska det finnas ett råd. Men ja, det där rådet kom ju tillbaks då under 1700-talet, men initiativet låg i riksdagen. Mm. Och då bildades det tendenser. Det var, ju, det var ju dels en ståndsriksdag. Adel, präster, borgare, bönder. Mm. Men så bildades det två tendenser i riksdagen. Ett lite folkligt, lite mer jordnära som kallades mössor. Och ett lite mer aristokratiskt och lite stödigt parti som heter Hattar så att det var lite grann grund det, det som kännetecknade systemet var ju att riksdagsmän hade ju inte någon lön av staten och därmed så blev de ju öppna ju det fältet för korruption och det, de som kunde korrumpera systemet, det var ju utländska makter, det var framförallt England och Ryssland och Frankrike mm. då kunde de muta riksdagsmän till att de kunde muta respektive parti till att göra som de ville så att det var verkligen inte en politiskt sätt så var det en nedgångstid för Sverige. Ja, det här börjar kännas oerhört modernt med en slags elit som sitter där uppe och, och som vi pratade om i, i förra avsnittet, som skor sig själva på många sätt. Och kungen hade ju en viss makt då, han hade ju två röster, de andra hade en, men jag menar i realiteten hade han väl inte mycket att säga till om? Nej, det var ju verkligen inte någon. och Under Adolf Fredrik som styrde i mitten av 1700-talet då hade de ersatt hans insats som var att skriva under dokument. Och hade de ersatt det med en stämpel, en mm. namnstämpel. Mm. Och det där var ju från början bara en, en rent praktisk eh, anordning men det blev ju till slut en symbol för korruptionen att skulle skulle rådet ha någonting som de skulle bestämma, ja då tog de bara... Då, ordnade de det dokument som behövdes och så tog de stämpeln med kungens namn på och, och så var det implementerat som politik så att det var ju verkligen korruption i allra högsta grad. Men här skiljer du väl det är en del som historiker för, för alltså det jag läste ju så här det underbara 1700-talet och frihet och demokrati och det var underbart allting och så. Är det, är det så svenska historiker ser på den här tiden? Ja det har ju blivit det att ja, men det var som en förskola i demokrati och det ja, fanns partier och ja. partier det är fria staters och mm. Ja Det var så fritt, det var så fritt. Ah, det var så Fritt, fritt att muta alltså vem man ville. Var... Förlåt? Fritt att muta vem man ville. Ja, det var ju det verkligen. Det var fritt för stormakterna att ha Sverige som en lekboll. Mm. Hur hade folket då här? Och ekonomin i allmänhet? Började folk svälta eller lyckades man ändå hålla folket vid god vigor? Ja, det var nog inte så himla dåligt på det ekonomiska och näringsmässiga planet. Mm. Jag har inte direkt hört talas om några. Svält år under den här tiden. Utan det, var ju, det var ju relativt goda tider ekonomiskt. Och man kan också säga att det var en kulturell uppgångstid vilket ju kan vara ett fenomen annars också att om vi har ett land som har i nedgång politiskt då kan det vara en uppgång kulturell. Det såg man till exempel i USA under 70-talet att då var ju det landet verkligen på nedgång var, de hade förlorat Vietnamkriget men samtidigt så gjorde de gjordes det ganska många bra filmer då, så här, Deer Hunter och mm -mm. Apocalypse Now och Taxi Driver och sånt där så att det kan vara en liten dubbelbild där och det är samma sak med Österrike-Ungern inför första världskriget innan första världskriget drog ner Österrike-Ungern i kaos så var ju detta land, detta imperium det var ju relativt starkt kulturellt. Det förekom ju mycket jugend kultur och mycket så här, en del tilltalande avantgardkonstnärer som även konservativa kan gilla och arkitekturen hade en god tid så att det kan vara så. Och I Sverige under 1700-talet var det lite grann en kulturell uppgångstid. Det var Anna-Maria Lengren och Svenska Akademin och Svedenborg och så att det var inte dåligt land att leva i. Nej, men det var ingen längre period. Aden började väl få tröttna på det här. Efter relativt, efter relativt kort tid. Ja, till och med Aden började tröttna. Och det var och ju under 16, 60 talet slut. Då hade man liksom fått nog av det här. och Det, det låg i luften att nu, nu, nu skulle vi behöva något nytt. Nu behöver vi någon som tar... En, en ansvarig man som tar tag i statsrådet och gör slut på det här. Framförallt det var att ryssarna hade sedan freden i Nystad, en klausul som sa att om det svenska statsriket ändras då har vi ryssarna rätt att intervenera. Okay. Och det där gjorde de en gång under Fredrik den första, det var under 1730-talet eller omkring. Mm. Ryssarna hade rätt att intervenera. De hade rätt att komma med trupp och tåga in i Stockholm och säga att så nu får ni inte göra så här, nu ska ni göra så si och så. Mm. Men men det där gjorde Gustav tredje slut på och det var det var först efter ett krig som vi utkämpade med, med Ryssland på 70-80-talet. Men det var ju... Han begick ju sin statskupp 1772 och då var det ju eh, outtalat, det var ju implicit då att nu ska det vara slut på stormakters inblandning i Sveriges interna ärende. Sverige som vägrar att bli kontrollerad av någon annan än sina egna, som det verkar. Mm. Det där hoppas vi sitter kvar i oss. Vi ska ta sig ur både EU och FN och allt annat sånt där trams eh, i framtiden. Men ja, lite kultur här sa du. Anna-Marie eh, vet att du skriver en hel del om. Varför är hon så viktig? Ja, alltså hon är inte historiskt viktig men hon är i alla fall en sån poet som folk idag läser frivilligt. Det är ungefär som Bellman jag, jag, jag skriver ingenting om Bellman i boken Men Bellmans sånger De sjunger ju Folk tar ju, sjunger de ju Och de läser ju hans sångtexter Som, som poesin Man lär, Det är ju levande litteratur mm. Och det är samma med annan Maria Länge. Hon var en så här ironisk Vitterlekare men... <laughs> Det är ganska roligt måste jag säga Ja, mm. jo, men hon kunde liksom ironisera över tidens tokigheter men det har ändå en det, har, det är inte bara dagsverser utan det har liksom fått en tidlös prägel och det är sådana här eh, dikter som pojkarna och grevinnans besök och ja, reflektion och bla bla bla. Men det är i alla fall det finns en elegans i det Anna-Maria Lengren skrev och det gör att det lever vidare och hon står lite grann som en symbol för 1700-talet. Under, Jämförelsevis under den karolinska epoken då skrevs det lite mer mytologisk och stelbent poesi. Mm. Men nu kom som sagt romarna blir italienare. Vi, det kommer en lite mer mänsklig ton. Mm. Så det där kan man ju också uppskatta. Kan jag läsa man, behöver, här? Man, man, man behöver ju inte bara läsa om fältslag Utan det finns ju mer i det här i livet än det Jag kan ju parallellt uppskatta Ett poem om Hela kväden också Det ser bra ut om vi får in en kvinna här på något sätt Tänker jag också ja. <laughs> Jag kan läsa lite här En dödsruna över en viss Cornelius Tratt Vet man vem Cornelius Tratt var ens? Ja det var bara någon något film. Ja, ja, något ja, det. Film. Var <laughs> film. Så här skriver hon då Och Tänk då att detta är så. Vad blir det blir 250 år gammalt någonting Cornelius tratt är död, en liten rödlett man gick gärna med surt ut igår begravdes han. Jag kistan såg och processionen och gjorde denna reflektionen. Bror Tratt, du levde glatt och kort, för barst du alltid hem, nu bärst du äntligen bort. <laughs> Trökiga fyller och bara kan du äntligen vara död så vi <laughs> slipper dig. Eh, otroligt, roligt. Eh, ja, även Svedenborg nämner du. Mm, vad kan du, kan du säga om honom? Ja, han är ju i alla fall intressant i så mått att han är en svensk som är uppskattad i utlandet. Något mer uppskattad utomlands. Det finns ju så här svedenborgska kyrkor i England och USA och även i Afrika. Och där är han liksom en levande hans text har en levande, ett levande följe kring sig. De studeras och spekuleras över. I Sverige så är Swedenborg något mer av en kanske akademisk angelägenhet, men han har ju till exempel skrivit drömboken. Precis. Och den boken skrev han ju till skillnad från alla sina andra. Han skrev drömboken på svenska, medan de andra böckerna han skrev var på latin och de har ju senare översatts till svenska, men men i drömboken där gjorde han sig inte till utan det var ju liksom bara det han kastade ner på sina, i sina anteckningsbrott baserat på de mardrömmar han började få. Och mm. de där mardrömmarna sa honom till slut att du måste sluta med ditt liv och sluta med att umgås med prostituerade. Du måste börja leva och studera Bibeln. Ja, mycket verklig historia. Han hävdade ju själv att han satt på krogen efter... Ja, han levde ju i sus och dus minst sagt. Så. Mm. Satt i en figur i ett hörn som sa ät inte så mycket. Ja. Och Efter det började ju då drömmarna mycket märkliga. Till exempel en beskrivning här att han står i en maskin som rör sig av ett hjul. Det stänger invecklade mig mer och mer och förde mig upp och jag kunde inte undkomma. Nästan bara eh, mardrömmar verkar det som. Ja, det var mardrömmar men det var också ett litet stråle ljus som sken in i de här drömskildningarna. Det var lite grann han kunde se en ros med en smaragd i och det kunde vara som en symbol att ja men det finns hopp, mm. även för mig för, för tappade syndare alltså, han hade ju kunnat leva idag på något sätt den moderna mm. människan som, som håller, har fullt upp med, med tv och köpa saker och allt vad det är tills många då förhoppningsvis inser att det sitter inte i det materiella. Du blir inte lycklig utan det finns något inre där som du måste hitta. Om man nu vill kalla det ro eller religion. det är upp till våren. Men det tycker jag är så fascinerande att, att de här människorna som kan kännas så fjärran oss, är ju, de var ju identiska med oss och hade säkert liknande tankar på alla möjliga sätt. Ja, Jo men det, det, precis, det är där 1700-talet kommer oss till mötes lite grann. något mer än under stormaktstiden och inte tala om medeltiden. 1700-talets svenska människa är, går att relatera till på ett annat sätt än vad den tidigare svenska människorna kunde. Mm. Ja, Väldigt intressant. Och som vi brukar säga: Det finns mycket mer att lära sig, men det är bara att läsa boken. Eh, Gustav den tredje säger jag. Sen lämnar jag över ordet till dig. Ja, han är ju jäm, jämte Gustav den andra Adolf och Karl den tolfte, den största svenska kungen, helt klart. Det var ju så med Gustav den tredje att han hade ju inte. Han hade ju inte någon utbildning till krigarkung utan han hade ju mer en kulturell uppfostran. Men han kunde ändå starta ett krig mot Ryssland och föra det någorlunda segerrikt till slut. 1788 års krig. Så det ska han ju verkligen ha kudos för. att Han, han var en verkligen a man of many talents. Han var kulturellt begåvad. Mm. Och han kunde styra Sverige och han kunde återupprätta ekonomin och han kunde hantera adeln och han kunde tala till ja, borgare och bönder också på ståndsriksdagen så att han hade, hela, han hade hela bilden klar för sig. Man kan då säga att han, han var personligen att, i och med att ja, han var inte någon krigarkung och han var lite fjollig och han kunde vara obeslutsam och han kunde framförallt har som intressen att spela teater och Nej. umgås med skådespelare. Mm. Men när det gällde att handla, som i statskuppen 1772 och under ryska kriget 1788, då kunde han samla då kunde han ta sig samman och agera väldigt beslutsamt. Framförallt under det här ryska kriget när han fick ett officersuppror på halsen Angela-förbundet. Då liksom då finns det beskrivet i boken hur dramatiskt det var men kriget gick inte så bra men då hade han fått det här upproret på halsen och då kunde han finna, tack vare det få sympati från folket och han gjorde en lite grann en, en historisk vad heter det han har, har en han gjorde en reenactment han gjorde en reenactment av vad Gustav Vasa hade gjort på 1500-talet när han åkte till Dalarna och det till Almogen. Nu gjorde Gustav III teaterkungen. Han gjorde samma sak. Han spelade rollen av Gustav Vasa och det var inte helt fel för att det var inte helt gripet i luften för han var ju släkt med Gustav Vasa. Och den här Gustav Vasas kuphet, Gustav III's kunghet, den kallas den senare vasa etten och han ansåg sig att han var av Vasa-ätten. Och det var han ju helt korrekt. Och då i alla fall åkte han till till Mora och så talade han till Almogen i klädd i en sån här grå vadmars direkt med en svart hatt mm. som Gustav Vasa och så fick han Almogen med sig och så kunde han efter han, kunde han avsluta det ryska kriget och han kunde straffa de här upproriska officerarna som var helt, helt vansinniga. De, de, begick, de begick uppror de, de Gjorde uppror mot kungen mitt under kriget mm. Alltså de var ju väl tänka, Ja men kriget förståeligt det borde föras i och så Och det hade de möjligen rätt i Men man kan inte som en officer Se sig själv i spegeln och säga Nu pågår ett krig Nu ska jag, medan jag är i fält Nu ska jag sluta lyda kungens order Nu ska jag göra ett uppror Då är det ju Då är det ju Rebellion och inget ja, annat precis, det ska straffas. Ja, och det är detta Stefan Andersson sjunger om i låten Revolution som jag är säker på att du har hört. Ja, ja, jag känner till det. Jag har inte hört hela. Ja, texten är ju så här: "Stig på tag tag plats var officer kom in i Stockholm slott, jag har någonting att säga er. Det. det har ni nog förstått. Jag kommer besvara era frågor om en stund, men först ska ni lyssna på: Er kung, mörka moln på himmelen syns skymta utanför. Ja, denna politik som först än söndrar och förstör, det är min plikt, min, min plikt, min skyldighet att detta ändra på. Jag tänker inte stå här och se på." Eh, och den nämns ju någon som heter officer sprängporten. Är det nåt du känner till? Ja, på raka arm ska jag nu erkänna att jag gör jag kommer inte ihåg exakt vad han gjorde men han var väl en del i det här Angela-förbundet. Mm. Eh, ska ta Guga, jag ska ta söka honom i, ja, gör det. Lite, lite i mitt eget dokument. Mm, jag vet att eh, ni som lyssnar har säkert hört revolution hundratals gånger den är väldigt populär i våra kretsar så nu vet ni lite mer vad bakgrunden den är. Ja. Nej men det var en som heter Jakob Magnus sprängporten och han var med i, Kupp, i kuppen 1772. Han var ju på den goda sidan då. Där han, hjälpte Karl XII, han hjälpte Gustav III till makten. Mm -hmm. Men sen... Men sen... Så var det en halvbror till den här Jakob Magnus. En viss Göran sprängt porten. Han var del i det här Anjala-upproret mm, okay. under det ryska kriget. Så att det var en intressant grej. Och, Ja men vi kan gå vidare, det gick bra i alla fall han fick sitt folk med sig och uh, lyckades kväsa de här då revoltörerna Ja det här Angela förbundet av 1788 det blev det blev kväst och det var ju i och för sig, de hade ju rätt på, på det formella planet hade de rätt att kriget till lands fördes dåligt, det var inte Gustav III var delvis ansvarig för att det var dåligt söjt med underhållet så att till lands utfördes ju inga bragder under detta krig. Men till sjöss så hade ju svenska flottan sin mest lysande tid då under detta krig och då vann man sjöslag som Viborgska gatloppet och lite annat. Och då kunde Sverige då efterhand med dessa sjösegrar så kunde de näpsa ryssen. Då kunde man i en fredsfördrag som senare slöt så kunde man säga åt ryssen att ja men nu har ni nu, nu sätter vi stopp för er rätt att intervenera i Sverige nu är Sverige ett självständigt land mm. och det skrevs under i detta detta fredsfördrag så att det var en verklig framgång för Sverige i detta krig det var en verklig framgång för Sverige som geopolitisk mm. enhet, det var en framgång för oss som självständig nation och här kom religionsfrihet också inför väl, första gången i Sveriges historia eller inte första gången ja. kanske, ska man inte säga. Men. Det kan vara det att de... vet om han lättade på katolikernas mm. rätt att utöva religion eller något. Mm, mm, mm. Uh, ja, och ja, han gjorde lite andra konstiga eller konstiga saker. Han försökte ju förstatliga brännvins, brännvinsbränningen och för att folk skulle köpa det man kallar kronobrän vin var vid någon folkhälsoaspekt fanns. Folk började supa mycket mer helt enkelt. Jag vet inte om det finns mer att säga om det. Det har ju följt oss tyvärr ganska länge än, än i denna dagen. Ja. Jo, det var ju blotta introduktionen av brännvin var ju en, en ganska sen företeelse. uppfanns bränning uppfanns i Ryssland och det kom då till oss under ja, kanske 16-17-talet. Så att det höll på att var det här landet. Det var ju mitten på 1800-talet så var det mm. ganska försypet mm. ute i bygderna. Mm, mm, mm. Ja, vi får väl tyvärr nu att återkomma till alkoholens påverkan. Men det ska krigas lite här mot Finland också, ja. Varför ska vi göra så här nu då? Ja, om du tänker kriget mot Ryssland så har vi ju redan täckt in det och kriget 1888 och den kommer ju i nästa kapitel så att mm. då, då försvarar vi ju att vi har Finland som att vi fortfarande har Finland som besittning men då anfaller Ryssland och tar Finland ifrån oss det. men det kommer ju i nästa kapitel Du mm, mm. eh, pratade lite om Stefan Andersson här innan, han har också gjort en låt som heter 113 officerare och den händelsen tar ju du upp här vad, vad handlar det om? Ja det kanske är Angela-förbundet då och det har jag ju också berört där. För att vi ska ju skilja på det att det var ju dels Gustav III's egen kupp 1772 och sen var det en motkupp mot honom av officerare 1788 under kriget. Mm. Men då säger jag då i boken att det var ju Thor, det var ju Gustav III själv som grundlade den här lite grann konspirativa traditionen att man skulle samlas i små gäng och planera och till slut fick han ju det där emot sig själv också på ett, för konspiratörerna framgångsrikt sätt 1792 mm. när det var det här uh, maskeradmordet så att det var lite grann tidsstilen där att man skulle samlas i små gäng och Gustav III var själv han hade ju börjat med det att han var ju en konspiratör själv och han hade också han, hade, han var ju Adens vän från början han efter sin kupp 1772 då gav han ju av den belöningen för att den hade hjälpt honom i kuppen. Så den blev lite bortskämd. Så att det var ja det var lite dubbelt det där. Ja, precis. Och det går väl inte att prata om Gustav- utan att prata om just maskeradmordet. Det har varit väldigt uppmärksammat. Lite kort, vad var det som hände? Ja, det var ju en elitkonspiration- som, som ville ha bort honom från makten- eftersom han inte gjorde som de ville. Eftersom han inte gjorde som eliten- ville. Eftersom man inte gjorde som adeln ville. Han var ju helt enkelt för självständig. Han, Gustav III baserade sin makt på bönder och borgare i princip. Medan adeln höll på att bli marginaliserad och det ville de inte vara med om. Men då skulle de göra... De skulle ett, mörda honom. Två, göra en revolution där de skulle införa ett mer demokratiskt styrelseskick. Och det skulle bli... Frihet för alla, la Men det där slog slint De lyckades ju i och för sig mörda honom Men de lyckades inte få till Den här stämningen som Var nödvändig för att en kupp Skulle kunna förverkligas Så att mm. deras planer slog slint Precis, men jag Fick ju inte koll på honom utan Han låg ju var det flera veckor skadad Och blev då någon slags mm. martyr som, som folket samlades kring Kanske lite förvånande då för de här kuppmakarna Ja, det är planerna deras slog slintan. han blev en martyr, Gustav den tredje mm. en folkkung Men när sen han väl dog då, hur klarade Sverige sig utan Gustav den tredje? Ja, då blev det någon sorts förmyndarstyre då för hans son Gustav den fjärde den blivande Gustav den fjärde, han var mindreårig så att det blev en sorts elitstyre och så sen kom 18-9 års händelser som nu vi nu går lite i förväg och det gör ju ingenting. Men med den regeringsform som då infördes, då blev det ju det här lite grann elitprojektet. Att Sverige skulle vara så fritt fritt och ja, inte helt värdelöst om man, ska vara er, om man ska vara ärlig. Det var ju det här tryckfrihet och sånt som infördes då. Så att, ja oh, Det får väl anses, anses vara bra. Ja, va. eh, Anka Ström då, han som sköt Gustav III, det blev ju <hör> halshuggen och... Eh... Det ganska intressant. Man kan läsa här vad som är skrivet. tillsammansvurna som hade räknat med att envåldskoningen skulle falla död ner och hans anhängare fly i panik stod handfallna inför denna serie av lugna och resoluta åtgärder. Att utropa revolutionen var inte att tänka på. tid innan maskeradsalens dörrar återöppnades hade myndigheterna hunnit skicka ut pålitliga militärpatruller på gatorna. Och jämförde det jämförde du själv med nästan motsatsen till när Olof Palme sköts där det var fullständig panik och ingenting sköttes som det skulle istället. Precis intressant. Du, vinner närmar oss slutet här. Vi ska vidare hela vägen in i 1800-talet här nästa gång. Men är det någonting du känner att du skulle vilja tillägga? Vi har ju som vanligt hastat oss igenom kapitlet. Nej, jag känner inte att det är något som behöver tilläggas för att allting, allting vi gör, det blir en sorts förkortning där vi bara berör punktvis mm. Mm. intressanta grejer som belyser helheten. Så att det är alltid något man måste utlämna. Precis, och just du som lyssnar ska ju givetvis nu beställa boken Ett rike utan like och läsa allt det som jag har lämnat på grund av tidsbrist är tvungna att hoppa över. Det är inte upp till oss bara att lära dig, utan det är ansvaret för du ta själv för du ska veta din historia och det finns nog ingen bättre bok än just Ett rike utan like. Boken som säger att det finns svenskar och även att vi har mycket att vara stolta över. Så tack för delen att du har skrivit boken. Tack för din tid idag och så hörs vi om en vecka. Ja. Tack själv. Svenssons historia med Lennart Svensson och Daniel Främdelöv. Mer från Lennart om en vecka. Ungefär Jag ska tacka för mig här, dagens timme i slut Men ni hör mig alldeles strax igen Vi har ju lite sjukdom och lite allt möjligt här Så jag ska sitta alldeles själv Och prata nyheter, det lär ju inte bli en timme Jag och Magnus gjorde ju detta igår Vilken hjälte han är, sitter en hel timme själv och prata nyheter. Det kommer jag nog helt enkelt inte klara av. Men vi kör väl så länge. Det går, tycker jag. En halvtimme kan vi väl ha tillsammans. Ska jag berätta lite vad som har hänt sen senast. Alla otäckheter som händer. Så vi hörs om. Vad blir det? Ungefär fem minuter, någonting. Tills dess, under de här fem minuterna, så vill jag att ni har det ganska så. Kära.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 Yes, even somehow he'll forgive you too I am the unknown soldier The one for whom you cried That familiar face that you can't face The one your country told you died I am the unknown soldier With dreams you'll rescue me And I am a man who understands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 Du pensionär, jag kan förstå om det är sur och tvär För när du bygger upp landet här, trodde du då att skulle bli så här? Du pensionär, jag kan förstå om det är sur och tvär För när du bygger upp landet här, trodde du då att skulle bli så här? Hela livet nu slet för välfärden Den frihet du vill ha, var tog den där.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 Gav tog, tog och tog Du var en lycklig slag Jag menar landet drog. Att du inte såg det önska Efter alla åren som gått Nu när ingen talar svenska Folkhemmet är ett minneblad Du är pensionär Jag kan stå med sur och tvär För den här bilden på landet här Oh, yeah. God morgon Sverige, Sverige vaknar som vi kallar dessa tre timmar som vi har ihop som börjar med god morgon med Magnus 7 till klockan 8, sen är det Daniels timme 8 till 9 och 9 till 10 är det morgon med Svegot som ni lyssnar på precis nu. Eh, det var den gamla gingen här, hörde ni Dan, som har fyllt mina små skor här medan jag har varit borta och har gjort ett utmärkt jobb och även revitaliserat tycker jag morgon med Svegot en del. Men en nu ginger också lite så här nya rutiner. Jag gillar verkligen det här som man gör när man pratar lite om vad man ska prata om. Det ska jag försöka ta till mig. Det kan vara svårt att bryta sig ur gamla rutiner dock, men jag ska verkligen göra mitt bästa. Idag sitter jag ju här alldeles själv, precis som Magnus Söderman, min kollega, gjorde igår. Magnus Söderman lyckades sitta en hel timme och prata själv. och Det var ju andra timmen han pratade själv, Han sitter ju oftast själv i morgon med Magnus också. Stor applåd tycker jag till Magnus Söderman som vanligt, den mannen kan nog inte få för många applåder. Jag är ju dock inte Magnus Söderman, jag är ju... Och jag vet inte om jag kommer fixa en hel timme faktiskt. Vi får väl se hur det går. Jag siktar på en halvtimme ungefär. Så har vi väl täckt det absolut viktigaste. Hej till alla er på chatten också. Ni vet väl att man kan gå in och chatta hur mycket man bara vill. Det är alldeles gratis att chatta. Man kan skriva massa intressanta, fina saker. Just nu pågår det någon slags diskussion om fluffiga kattungar och vita spädbarn en frågeställare här i chatten som undrar om det är det som offras i vissa i vissa kretsar in där, missa inte det vi har idag den 13 februari år 2019 ett fruktansvärt datum, undrar ni varför så tycker jag verkligen att ni ska lyssna på Godmorgon med Magnus det var ju detta dotumet som de vidriga terrorbombningarna av den tyska civilbefolkningen blev som, som intensivast, kanske, under andra världskriget. Ja, det har lett till att... Ja, jag kan inte längre se dokumentärer om andra världskriget. Faktiskt tog åt som inga. Jag kan inte se filmer heller. Jag kan inte se... Eh, kan inte spela spel. Det spelar ju tyvärr faktiskt inte spel längre alls längre. Men förr kunde man ju spela så andra världskrigets spel, men... Det kan inte spela som det längre överhuvudtaget. Det är så vidrigt allting som skedde. Jag tänker också på de <hör> någonstans, även stackars personerna som, som bombade. Kanske låter konstigt, men, men att de blev så lurade och, och itutade var de nu blev itutade att de kunde på detta sätt brandbomba civila och sjuka och kvinnor och barn och tyckte att de gjorde något gott. Ja... Vi är vidligt, vi ska inte fastna i det där utan vi ska börja titta vad som händer på svegot.se där alla fina perspektiv från det fria Sverige kommer upp under hela dagarna. Vi börjar i Schweiz. Nya siffror visar att utlänningar är rejält överrepresenterade i schweiziska fängelser. Officiella siffror visar att fängelsepopulationen har ökat med 50% från 1988 till 2017. 24% av fångarna är schweiziska medborgare, 31% är migranter och 45% är utlänningar utan anspråk på medborgarskap. Schweiz är ganska duktiga på att. Utvisa personer, i alla fall jämförtvis med andra länder som Sverige, Tyskland och så vidare. 2017 fick man ut, i alla fall tusen personer. Att utlänningarna är överrepresenterade läser vi i fängelserna kommer inte som någon nyhet och det finns inte heller några tecken på att det kommer att ändra sig. Det verkar inte som det spelar någon roll hur många åtgärder de olika staterna sätter in i form av integration, bidrag, utbildningar och så kallade mångfaldsprojekt. I Berlin räknar man ju på detta och 2017 kom man fram till att hälften av alla som misstänktes för brott 2017 var utlänningar och likadant i Österrike. Jag vet inte exakt hur, hur siffrorna ser ut i Österrike utöver det men jag skulle väl gissa att Sverige som vanligt tyvärr ligger betydligt värre till och här är det ju svårt att få tag på statistik vet ni också men man gör ju sitt bästa för att mörka det där. Och också, jag vet... Ja, det var länge sedan jag kollade upp det här med hur många utlänningar som satt i svenska fängelser och det var ju väldigt, väldigt många. Men då ska man komma ihåg att oftast räknar man ju utlänningar som folk som inte har medborgarskap. Skulle man göra en riktig ras, rasmässig och tjusig bedömning där skulle vi få oerhörda resultat. Men det där spelar ju ingen större roll för att politikerna kan ju alltid peka på det här med socioekonomiska faktorer. Vi kommer komma in på det lite senare. Och så länge man kan skylla på det. Och det där är ju något som är ja, Icke falsifierbart som det kallas inom forskningsvärlden. Det vill säga att, att påstå att kriminella blir kriminella för att de är utsatta för rasism eller arbetslöshet eller bor i utsatta områden. Det går ju inte att varken bevisa eller motbevisa. Du kan alltid sätta in mer. Du kan alltid säga så här: ja, nu, har vi lagt, nu har vi lagt 6 miljarder på att hjälpa de här kriminella. Men det hjälpte inte. Vi måste alltså lägga mer pengar. Det går ju inte att säga, det går ju inte att bevisa vetenskapligt att nej, men det här funkar inte. Man kan ju ha så kallat sunt förnuft och förstå att det där inte hjälper. Men politikerna skulle i teorin kunna för evigt, även om vi hade lagt hela statskassan på att hjälpa de här stackars då utsatta brottslingarna och det inte hjälpte någonting utan kanske till och med ökade brottsligheten, skulle politikerna ändå kunna hävda nej men vi måste låna mer pengar bara och lägga ännu mer pengar på dem, för det är det som är problemet. Och ja, det är ju sällan man hör att det resonerar så här om, om svenskar. Jag tänker ofta på det här de här så kallade hatbrotten. Näthat och sådär. När någonsin hör man någon fundera på varför det blir så det gör man ju aldrig. Folk som näthatar, folk som kanske till och med gillar SD och skriver att SD är bra, typiskt näthat vet ni. De är ju bara onda människor. Ingen förklaringsmodell där. Men gruppvåldtäkt, IS-terrorister sprängdåd rån, allt sånt här rån där förövarna själva säger att vi rånar svenskar för att, för att vi kan. Det är ett maktspel. Vi gillar att förnedra svenskar för att de är svenskar. Det tror man inte på, förstår ni? Nej, nej, nej. Det måste vara socioekonomiska faktorer inblandade här. Vi måste bara ge dem, ge dem mer pengar. Och det var väl kanske en fin tanke, för så där kan man ju faktiskt resonera. Det finns såklart, om vi, vi kan drömma oss till framtiden där Sverige mer eller mindre är etniskt homogent då kan man börja fundera i de här banorna igen inte för att det alltid kommer hjälpa det finns folk som verkar vara mer eller mindre födda, kriminella nu tror jag personligen att de här, de här är sådana som vanligtvis skulle vara soldater eller något liknande och kan de inte vara det så, så är den här personlighetstypen gör den att man istället blir kriminell och risktagande och, och sådär, men många för många är det också såklart att man har vuxit upp kanske med missbrukande föräldrar man kom i kontakt med droger tidigt till exempel då kan sådana här punktinsatser faktiskt hjälpa till och det är ju väldigt bra både moraliskt tycker jag för att det är klart vi ska hjälpa så många som möjligt att inte fastna i ett kriminellt liv. Det är ju knappast något trevligt men också samhällsekonomiskt det är mycket billigare att bota om man säger så en kriminell från dess kriminalitet tidigt än att ha personen då leva kanske ett helt liv i kriminalitet för det kostar ju väldigt väldigt mycket, ett inbrott bara ett enkelt inbrott kostar väldigt mycket pengar det är inte bara sakerna som ska ersättas det är också försäkringskostnader det är rättegång, det är polisen om nu, polisen skulle bry sig om ett inbrott polisen måste göra sitt jobb och sådär så, så varje brott vi kan få bort från gatorna är såklart bättre, men som det är nu är det såklart ingen idé de här personerna ska inte ha mer resurser de ska ha mindre resurser, de ska ju sitta på vatten och bröd såklart och vänta på att utvisas bara men det här måste ju bekostas på något sätt. Jag satte en braskande som man säger rubrik. Jag satt och velade länge. Men till slut blev det skulle bli: Metall från döda svenskar finansierar mångkulturen. Lite löjligt av mig. Nej, alltså. Det är ju så. Alltså det är absolut ingen lögn i det. Och det är, jag tänkte först vara överdrivet tillåter. Det är ju knappt överdrivet heller. Utan vad det handlar om är ju att. Um, ja, du kanske dör, va? Det bör det ju rimligtvis göra. Då ska det ju kanske krimeras, men man måste ju såklart ändå tänka på miljön. Vilket så sätt inte är. Oj, nu ser jag att det är Vilket. Inte är fel, alltså. Det är väl ingen idé att begrava massa tungmetaller och så. Men det som gör det här lite. Lite märkligt är ju då att det här avtalet som Svenska kyrkan har ingått det är ett avtal med en återvinnings. En återvinningsföretag. Återvinsföretaget får eh, alla de här metallerna som finns, framförallt guld från tänder och sådär, men även titan som är väldigt dyrbart från olika proteser. Eh, de får smälta rätt att sälja detta och 80% av överskottet ska gå till Allmänna Arvsfonden. Jag vet inte mycket ni känner till om Allmänna Arvsfonden. De flesta av er har säkert hört en hel del om det. Det kom till 1928 då bestämde. Krafterna att kusiner det är inte nära nog för att få ärva utan har man inga närmare levande släktingar när man dör eller ett mycket tydligt skrivet testamente så ska de här pengarna gå till men typ till staten, men inte direkt till staten utan då istället till någonting som man kallar kallade allmänna arvsfonden och det blir ju väldigt mycket pengar givetvis så tanken kanske var god där i början pengarna skulle gå till som man sa, barn och unga och handikappade men när man läser igenom vad den här lägger pengar på så får man verkligen känslan av att de har, de har för mycket pengar. De har så mycket pengar. De runt en miljard som de kan dela ut. Och det går till de mest märkliga projekt. Givetvis, många av de här är ju märkta med, med mångkultur, givetvis. Och jag menar, afro-svenskarnas riksförbund och liknande får såklart detta. 2017 hade man faktiskt till och med en speciell kategori. Pengar till etniska föreningar pengar till etniska föreningar. Ni kan väl gissa hur många etniskt svenska föreningar som fanns. Det är väl knappast ens lagligt i Sverige. men Somalier och afrikaner och säkert indianer och, och kanske judar och samer och ni vet allt som inte är svenskar fick pengar. Man gav också 5 miljoner till ett omfattande lesbiskt nätverk. Det var inte mycket mer beskrivet än så. 5 miljoner kronor fick de i alla fall. Men de har inte lyckats så bra för alla har inte blivit lesbiska än. Och nästan roligast var ju... Att den <laughs> jo men alltså på riktigt här. Man gav en miljon till ett projekt där man tyckte att personer som har afasi, det vill säga svårt att tala eller kan inte tala alls, skulle umgås med nyanlända som inte, som inte kan prata svenska. Alltså nästan en blind leder en blind här. Alltså en, en person som... Som inte kan prata alls. Ska prata att lära en person som inte kan prata svenska. Att prata svenska. Eh, vet inte hur det gick med det här projektet. Men de, de fick en miljon kronor i alla fall. Fem miljoner fick också en gospelförening. För att de skulle ta in nyanlända i sin verksamhet. Och det ju verkar ju bara vara att nämna ordet nyanlända. Normbrytande. Hbtq. Integration. Mångkultur. Ensamkommande. Eller någonting sånt där, Så får man. Får man pengarna. MSB har också larmat om att. Eh, mycket av de här pengarna givetvis eftersom det är så okontrollerat går direkt vidare till det man kallar våldsbejakande islamism. Alltså föreningar ofta som är knuten till IS på ett eller annat um, och, och Mellan 2016 och 2018 storsatsade man verkligen på detta uh, i någonting som man kallade jag ska se vad det hette nyanlända satsningen och det här är så går man in på sidan i deras meny så kan man se vem kan få ut pengar i världsfonden vad krävs för att få pengar, så söker du pengar nyanlända satsningen ålder, inget hinder, blanketter, dokument det står alltså väldigt tydligt i deras meny här och det är det här Arvsvonden har blivit det är därför jag kallar det direkt svenskfientligt för det är det ju, det är svenskfientligt tar man resurser från, i det här fallet att döda svenskar och ge det till projekt eller, äh, projekt som ska hjälpa utlänningar eller helt enkelt utlänningar så är det svenskfientligt och det kommer det vara, fram tills det finns en enda svensk som behöver pengar kanske till och med efter det ursäkta mig jag ska dricka lite kallt kaffe var. Arvsfonden vill stötta det engagemang som finns inom föreningslivet för att underlätta nyanlända, nyanlända barn och ungdomars etablering och delaktighet i samhället. Målsättningen är att finansiera 120 nya projekt under tidsperioden 2016-2018. Vi efterlyser kraftsamlingar i hela landet nära målgruppen. Så kan man ju kolla lite här då en checklista. Har ni en nyskapande det som kan underlätta nyanlända barn och ungas etablering och delaktighet i samhället? Och så vidare och så vidare. Ska vi se om vi kan hitta på något då? Ska vi dra igång ett projekt där? Jag vill ha... Gud, det här hade jag lätt kunnat få pengar för. Jag vill ha två miljoner för att hjälpa nyanlända barn och ungdomar att uppskatta den svenska naturen. Via naturen kan integreringen ske på ett jordnära plan och det, den mångfald som finns hos dessa ungdomar kan verkligen spelas ut i det svenskaste av oss alla. Undersökningar har visat att nyanlända är rädda för skogen och detta kan vara tecken på den svenska skogens rasism. Rasismen måste alltid motarbetas. Därför ansöker jag om 2,3 miljoner kronor för att ta med nyanlända ut i skogen. Tack för mig. Uf, hoppas de inte hör, rör För då skickar de väl 2,3 miljoner till mig. Och jag vill gärna inte trampa runt ut i skogen. man massa nyanlända. I alla fall inte om de ska komma tillbaka. Tänkte jag säga. <tänkte> um, nej men. Och det, är det som gör detta extra snuskel såklart. Alltså Arvsfonden är rätt läbbig. För att de, de vinner ofta twister. Om det finns... Um, kan finnas ett skrivet eh, testamentet. Eller i alla fall var väldigt tydligt att de här avlidna vill att deras pengar eller resurser ska gå till. Det kan vara en vän eller det kan till och med vara, vara barn ibland. Men då är allmänna där med sina advokater och kämpar och sliter och ser till att ta de dödas pengar. Faktiskt. Um. Ja, det gör det, det är bara liksom Extra, extra äckligt. Och vill man spetsa till det skriver jag här. Ska man säga att staten gräver i deras aska för att finansiera svenskfientligheten. Faktum är att man inte behöver spetsa till det speciellt mycket. Faktiskt inte alls. Och så är det ju. De behöver pengar. De har ju fått in 100 miljoner kronor på detta. På några år. Så det är inga små summor heller. Vi har ju fått... Nya asylregler här. Magnus Söderman har gjort ett hugg på detta. Som vanligt skriver han skjuter i styrande över konsekvenserna av sin politik på andra. De själva fattar besluten och sedan får andra städa upp. Ja, Vi har ju då Afghanlagen, den här otroligt märkliga lagen, gymnasielagen som, som ingen riktigt vet hur den ska funka och där man har försökt stoppa den på flera olika sätt och sagt att den är otydlig, den är farlig och den är dum. Men det sker man i för som det handlar om att få fler främlingar att stanna i vårt land så måste ju såklart det prioriteras. Och nu ska man då lätta ännu mer på det kring invandring. Vi har pratat om detta innan. Nu ska man så alltså kunna få upphållstillstånd på vad man kallar humanitär skyddsgrund. Vad är då humanitär skyddsgrund? Det vet du och jag är lika mycket om som de som ska ta de här besluten än så länge. Men är man svårt sjuk eller ensam så kan detta då vara så kallad humanitär skyddsgrund. Och då får du stanna i Sverige. Ett av alla problem här är givetvis att här lägger man över ansvaret på läkarna. Kanske komma en afghan till en läkare och säga teoretiskt sett, jag är ensam. jag hopp tänker läkaren. Ska jag då i detta då humanitär skyddsgrund ska han då få stanna? Uh, Stefan Krakowski som är överläkare och skribent har skrivit lite om detta på Expressen.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 Ja, vi har ju delvis läkare som har en, en, en vidrig värdegrund Det vill säga som tycker att man ska hellre fria en fälla i sådana här fall Och de kommer säkert bara stämpla de här intygen Eller hur det nu kommer funka så det bara sjunger om det Sen har vi även sunda läkare som kanske blir utsatta för hot Och inte vågar något annat att ge personer då Ska säga att ja, det här är på du är så pass sjuk så du ska få stanna Sen har vi också utländska läkare Som inte bryr sig eller till och med samarbetar men de här personerna man kan täcka en otrolig svartmarknad här givetvis ett, ett sjukintyg eller man ska säga som visar att man har humanitär skyddsgrund kan bli värd väldigt mycket pengar. Och givetvis också här då som Krakowski skriver vilken belastning detta blir för sjukvården, vilken tid detta kommer ta. Vilka köer det kommer bli. Läkare måste ta sig någonstans ifrån för att hålla på med det här tramset istället. Han fortsätter och skriver att nu vill alltså Centerpartiet driva igenom ännu fler ogenomtänkta förändringar av asylgrunden som kommer att innebära att jag och mina kollegor tvingas fatta beslut som kommer att få livsavgörande konsekvenser för den asylsökande. Så är det också... Jag menar, är man inte väldigt politiskt insatt? Du sitter mitt emot en afghan och afghanen gråter och säger via tolk att om du skickar tillbaka mig till Afghanistan så kommer jag... Ja, vad de nu brukar hitta på blir bli sprängd och mördad och dödad och våldtagen och, och allting sånt här. Sen ska det ge ett snällt folk. och Hur många läkare Om man nu tror på detta? Eller om man ens misstänker att det är sant. Vill man ha ett liv på, på ett samvete där? Det finns också en läkared. Den gäller väl inte juridiskt, men jag tror många läkare fortfarande har den i bakhuvudet. Do no harm. Alltså tillfoga ingen skada och uh, rädda liv. Det är ju inte helt ologiskt att de här Läkarna då tänker att nej, jag ska faktiskt rädda liv och, och här ska jag, som sagt hellre, fria en fälla. Det är klart, Mohammed ska få stanna. Och man vill inte ha detta på sitt samvete. Du ska gå hem och lägga det sen och vara med familjen. Kanske ser du den här gråtande då personen framför dig som du då kanske skickade till en säker död. Det är inte helt lätt. alltså. Det är nog lätt att sitta här och vara kaxig. Men det är för att vi vet precis vad som pågår. Det vet du kanske inte läkarna. Um, fortsätter skriva för det finns sällan knivskarpa gränser när det gäller svårartade sjukdomstillstånd när är en patient tillräckligt sjuk för att få stanna i Sverige av så kallat humanitära skyddsskäl när är en patient så pass ensam att han eller hon inte längre kan skickas tillbaka till hemlandet de nya reglerna kommer dessutom att medföra ett ännu större tryck på oss läkare att fördela det allt för få sängplatser som vi har till vårt förfogande Tidigare erfarenheter har visat att asylsökande anpassar sig efter de bestämmelser som finns i ett land. Ju generösare regler desto fler som söker sig hit. Ja, då har ju nästa problem med den här vidriga tolvstegsraket. Tänk när detta letar sig ner till vilka länder det nu finns kvar människor i. Vi har väl inte tömt Afrika än riktigt, va? Finns det någon annan kvar i Syrien och Afghanistan med? Har ni hört, säger de. Alltså i Sverige, du kan åka dit och bara säga att du är ensam så får du stanna. Även om det inte är så riktigt, får vi hoppas, så, så dumt är det nog inte. Men om ryktet går då kommer folket. Och eh, ja, vi har ju inga gränskontroller, vad Magnus Bettner än säger. Så det är nog bara att förbereda oss kära vänner på mer invandring, även om det kanske inte Låter möjligt, men det finns mycket mer invandring. Vi kommer alltså få hit, jag vet inte. Vi kommer få hit flera miljoner utlänningar till innan vi kan vända detta. Så är det tyvärr. De här de hjulen här maler oändligt långsamt. Det kanske låter som ett väldigt svart piller, vilket det såklart är, men Reinfeldt hade ju rätt i att landet är väldigt stort. Det finns väldigt mycket yta här. Det finns mycket stora möjligheter för svenskar att dra sig undan från de zoner som ändå fanns att vara kontrollerade av fienden. Malmö till exempel. Kanske många blir arga på mig och säger att nej, jag tänker minst stanna i Malmö. Ja, men gör det absolut. Men ni som inte vill stanna i Malmö, flytta därifrån. Det finns fantastiskt vackra, gröna skogar kring er med stora, fina utrymmen som bara väntar på er. Um, ni vet England va? Det är ju ett land. Där har det ju ballat ur ganska rejält. Um, det är ju mycket det här med trans, transfrågor. Polisen har ju upprepade gånger sagt att man ska anmäla saker som skadlig kommunikation på nätet till exempel. Även om det inte är olagligt så ska det ändå anmälas. Men det är också väldigt oklart vad som är olagligt och inte olagligt. Vi har en tvåbarnsmamma som blev arresterad efter att hon då hade felkönat en transkvinna. Stephanie Hayden heter kvinnan som blev arresterad. När man skriver de här artiklarna så blir det väldigt mycket citationstecken. För jag vill inte, könsbytare sätter jag alltid inom citationstecken. För man kan inte byta kön. Och felkönat måste också vara inom citationstecken. För det går inte att felköna någon, eller det gör det ju såklart nu när jag tänker på det. Om man kallar en faktisk man för kvinna Man borde faktiskt vända på det där. Om man gör som transpersonerna vill så felkänner man ju faktiskt. Det blir så rörigt sånt här Men vad var det som hände då? Jo, det är en, en kvinna då som nu ska vi se här, nu sa jag helt fel. Mamman heter Kate Scotcho. Kate Scotcho chaffade med en då så kallad kön, könsbytare som heter Stephanie Hayden på internet ett. Då de, jag har inte hittat den faktiska diskussionen men jag läste om den och då Verkligen fastnat i en då på ett sätt helt orimlig diskussion. Det vill säga, kan man byta kön? Kan man byta kön? Ja, om du byter ut varenda cell i hela din kropp. Eh, så du tar bort X och Y-kromosomerna och har två Y-kromosomer istället. Så kan du ju byta, men då har du ju bytt person helt och hållet. de, de verkar i alla fall fastnat i den här diskussionen. Och Hayden eh, blev kallad då xinofob. Lite konstigt rasist, advokat och man. Den som kallar en transperson för dess födelsenamn och inte det namn som det tagit till sig när det påstås att jag kön kallas i England för dead naming och anses mycket kränkande så pass kränkande att Low Scotcho har fått ett domstolsföreläggande som förbjuder henne att referera till Hayden som en man eller på något sätt koppla Hayden till hennes före detta manliga identitet. Ja, domstolen i England alltså går ut med en specialregel kan man säga domstolsföreläggande som förbjuder då Hayden att på internet skriva att den här personen som nu kallar sig kvinna var innan en man. Eller ens länka till då bilder på den här personen hur den såg ut innan. Och eh, Scotto nekar ju såklart till att ha trakasserat eh, Hayden och säger att hon har en djup och förnuftig övertygelse att det inte är praktiskt möjligt att byta kön. Och då är ju frågan om, om det där är en laglig åsikt att ha ens. Och jag, jag vet inte, det är ingen som vet tror jag. Ehm. Tre poliser ska vi komma ihåg med. Tre poliser kom så alltså hem till, till den här mamman och inför hennes barn grep de henne, släppte vägen till stationen beslagtog hennes laptop, hennes mobiltelefon hon fick lämna fingeravtryck, och fick lämna DNA, hon fick sitta sju timmar där ehm, utan tillgång till intimprodukter som hon själv skrev ehm, och så alltså behandlade som, som vilken brottsling som helst de har fortfarande inte fått tillbaka sin laptop eller sin mobiltelefon de hålls i någon slags Ja, alltså det här, systemet trots igång. I det, här. det det är systemet är ingen större skillnad på vilken sorts brott det är utan är du misstänkt för brott så ska det tas uh, saker som kan användas som bevisning och så där. Och det här kan vi ju läsa nu nästan nästan varje dag från England. Och det är att, att 1984 skulle ta ta sig den här vinklingen, det kunde nog inte ens Orwell gissa sig till. Att det är det riktiga 1984, den riktiga Storebror, det riktiga förtrycket, det kommer inte komma. Det kommer inte vara som i Sovjet där man inte får kritisera regimen. Det kommer börja med att du måste, du måste acceptera den biologiska lögnen att man kan byta kön från man till kvinna. Annars kommer polisen att ta det. Ja. Um, Magdagad känner ni säkert till. Hon har varit utomlands kan man väl säga. Hon har kollat hur det är i Afghanistan. Hur det är på riktigt där om man säger så. Var där ganska länge nu och gjort en hel del intressanta reportage. Inget nytt för, för oss, givetvis. Vi vet ju precis vilken kvinnans är i Afghanistan. Men hon fick ett intressant meddelande här av en person som ja har rätt kan man säga så här skriver personen till Magda Gard jag försvarar inte någon våldtäkts jag försvarar inte någon våldtäkts någon våldtäkts män men vill bara säga män behöver inte våldta sin fru eftersom män har rätt att ha sex med sin fru när som helst genom Afghanistans regler och lagar och förresten hela världen har inte samma regler och lagar som Sverige vi måste lära oss att respektera länder och deras lagar och regler måste lära oss att respektera länder och deras lagar och regler. Eh, lite oklart vad personen menar här nu då. Jag antar att personen tycker att om en afghansk man våldtar sin fru i Sverige så ska vi respektera Afghanistans lagar och regler trots att personen är i Sverige. Det blir ju kanske lite märkligt. Men det här är ju, det här är ju någonting som, som eh, framförallt feministerna inte alls verkar ha förstått. Att det faktiskt är. Att Sverige inte har samma regler och lagar som hela världen och framförallt inte samma syn på saker och ting. Har du växt upp i ett land där kvinnor inte är värda någonting. Mindre värda än, än husdjur i många fall. För husdjur kan man ju få mer nytta av. Kvinnor är ju mer än mindre bara till för att föda barn och kanske laga lite mat. Fritt fram och våldtalar om om de går utan, ute. Du har lärt dig detta sedan du, du var liten. Det går inte att lära om en sån sak tror jag. Det finns ju några få få få undantag. Men det är ofta, ofta högintelligenta. Afghaner som kommer dit och verkligen har liksom kämpat och som också ser det positiva med att behandla kvinnor som, som det de är. Det vill säga de mest värdefulla, fantastiska varelser som existerar på den här jord. I alla fall mina kvinnor det vill säga de vita kvinnorna. Men tydligare så här blir det väl inte. Jag försvarar inte våldtäktsmän men vill bara säga att män behöver inte våldta sin fru. Eftersom män har rätt att ha sex med sin, sin fru när som helst genom Afghanistans lagar och regler. Och förresten, hela världen har inte samma lagar och regler som Sverige vi måste lära oss att respektera länder och deras lagar och regler. Vi måste lära oss att respektera att människor är väldigt olika och inse att eh, ja, folk som tycker att man kan våldta sin fru lite hur man vill eh, ska inte vara i Sverige överhuvudtaget. Vi ska inte lägga några resurser på att omvandla de här människorna. I det fallen det skulle bli aktuellt om, jag kan inte tänka mig ett sånt fall, då får väl personen först visa då på något sätt att jag tycker att Afghanistan är helt utvecklingsstört och vill inte vara där överhuvudtaget. Kan ni släppa in mig i Sverige? på vi säger nej såklart. Det är bättre att de... Eh, bättre att de uh, försöker fixa till sitt eget shithole country kan jag tycka. I Göteborg kan vi läsa va? I majorna stadsdelen finns det flest barnveganer. På de kommunala skolorna i Majula finns uh, flest elever som är veganer. Stadsdelen sticker ut markant jämfört med de övriga. Men riskerna med vegans kost är större hos barnen vuxna och skolorna kan inte tillgodose näringsbehovet fullt ut därmed. Anna Waddell säger: Det finns risk för att man inte får frysa alla näringsämnen. Anna Waddell är också legitimerad. Det är ett stort doktorant på Solgrinska. Majorna är, som ni förstår, ett. var i alla fall? Det börjar väl sakta falla. Majorna och, och Haga och kring där. Det är. Eh, ja, vad ska man säga? Hipsterområden. Hipster, eh, Mycket batik den här det har blivit ganska dyrt vet jag. Och Linné, det är inte helt billigt att bo där och det är ju den här, den här, de här nya hippisarna om man säger så som ofta är. Har bra med pengar har fina jobb köper dyra fjällrävenkläder har alltså Sina barn går på en massa fina sådana här kurser så de är inte fattiga på något sätt överhuvudtaget och, och ja, vegan har ju blivit en trend givetvis igen, det kommer ju att gå det där lite grann, tänk vad det är olika veganer till veganer. Jag, och ni som hörde på Daniels timme vet att jag har ju bott en vecka här i en familj där, där mamman är vegan. och Hon gör fantastiskt god, underbar mat och, och liksom säger, säger ingenting om det. Såklart som det ska vara. utan Det är, det är såklart hennes val. Då. Men här är det något helt annat. Jag kan tänka mig hur jobbiga de här människorna är. <hör> som låter sina barn vara veganer. Hur mycket de ska prata om detta. Det finns en väldigt rolig seriestripp uh, som inte kanske passar så bra att översätta i verklighet. Men det är massa människor som har samlat runt en kista på en begravning. Och så är det en person som är, ja, är det någon som vill säga något? Och på en person räcker upp handen och säger, jag är vegan. För det har ju blivit lite så faktiskt. Det är en otroligt jobbig, inte alla givetvis. Men, men många veganer har en otroligt jobbig personlighetstyp som gång på gång ska påpeka hela tiden hur mycket vegan de är. För såklart att de vill ha sin klapp på axeln är de mäter ju inte kött. De har ju hoppat över bacon och allting sånt där. De måste väl ha någonting för det. Jag har ju själv varit vegetarian. Och jag vet inte om jag var jättejobbig eller inte. Jag kanske var jättejobbig. Usch, förlåt det är så för alla som jag var jobbig emot. Men det är ju det här med om man nu ska om ens barn nu ska vara veganer. Det var ju allt för vanligt att folk inte vet vad de sysslar med. Och det var väl en dansk läkare som sa att det kan vara lite utvecklingsstörning. Faktiskt. Och den... Risken är man beredd att ta. Verkar det som. Vi ska se. Mm, mm, mm. Oj vad tiden går här. Säger jag. Um, nej men så ska har ni, har ni um, om någon som lyssnar har, det behöver jag inte säga men jag säger det då. Om ni nu vill ge vegansk kost till, till era barn, herregud, kolla upp det där. Givetvis jättenoga så de får i sig allting de ska ha. För um, säkert när de är små. Det kan ju hemma utvecklingen för dem. Jag vill prata lite om de här miljöskatterna också. Såklart ska vi ju skatta mer på bensin och allting sånt här. För miljöns skull. Väldigt oklart också det här, tycker jag. För miljöns skull. Okej, okay. man förstår då att folk ska på något sätt köpa mindre bensin men vad ska de här pengarna gå till? Det får man väldigt sällan höra. Hela landet, hela landet måste delta för att den så kallade gröna skatteväxlingen ska kunna genomföras. Det säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin, miljöpartist i en intervju i Agenda vi måste jobba med piska och morot klimatkrisen kommer att drabba alla fattig som rik alltså när kommer den här klimatkrisen är det i 20 år nu de har goppat om detta ja imorgon kommer det, nej men imorgon, nej, okej det kommer imorgon nej det kommer imorgon, det kommer imorgon nu har det gått 20 år, jag tror ingenting jag har det de har varnat för och stämt in, förutom att vi får fått lära oss då såklart att vi får kallare vintrar när det blir varmare på något konstigt sätt piska och morot ja Forskare och debattörer varnar för att höjd bensinskatt ökar klyftorna mellan stark landsbygd och kan leda till missnöjesyttringar likt Gula västernas protester i Frankrike. Men isabella Lövin kunde inte säga hur mycket bensinskatten kan komma att höjas under mandatperioden. Det är för tidigt att uttala sig om. Men vi kan inte göra det omöjligt för människor att använda bilen idag. Det var väl fint, ha? Lövin, hon vill inte att det ska bli omöjligt att använda bilen. Det hade väl varit typiskt Jag som tog körkort Igår, bokstavligen igår. Det blev någon ny så här bilförbud imorgon. I så fall får jag be om ursäkt. Nej men minst jag hade en diskussion med min exfru om detta och då tror jag att vi pratade om trängselskatter. Um... det är mycket sånt i framförallt i Göteborg där de har satt upp det så där fult också att, att det är liksom omöjligt. det handlar inte om trängselskatt. utan de har satt upp de här, de här kontrollstationerna så att du knappt kan du kan inte du kan inte hålla dig utanför dem om man säger så man verkar ha satt dem där det är mest genomfart alltså. utan du vill minska lite, grann, såklart eftersom det är mycket dyrare att köra där vissa men, men min exfri då, då var i alla fall det här, det här lite ursäkta mig nu, men, men det här lite lata nej men det är bra om folk bara kör mindre bil så slutar man tänka på det, för det, det är bara det är den åsikten ska man ha liksom. och så, så sa jag det men det, det blir ganska mycket trängselskatt för för många, och vilka, vilka slår det här mot? Det slår ju mot folk som har ont om pengar givetvis. Folk som har mycket pengar bryr sig inte om detta. De fortsätter ju köra precis som vanligt. Då resonerar hon som att liksom, ja men så får det väl vara då. Då får väl de här fattiga betala det här priset då för att miljön är så himla viktig. Och det där är ju, du ska inte ta henne som exempel men det ser vi till exempel Levin här och de flesta människor. Men hipstersarna på i majorna som har veganbarn de bryr sig inte om det här så mycket. De har ju köpt en svindyr el, elbil säkert, som är extremt dålig för miljön. Men man ska bara göra det som ser bra ut. Um, och men med att nu mycket, det är särskilt uppåt i landet där man har långt att åka. Det kan innebära att du inte har råd längre att åka till jobbet. Många är på gränsen redan. Man har drat ner på allting. Man åker inte på semester längre. Man kanske har flyttat så man har billigare att hyra. Skaffat en mindre bil, allting sånt här. Men någonstans går ju gränsen. Och de vanliga här då för gula västarna protester och jag Finns det någon gräns tror ni? Där till och med svensken drar på sig den gula västen om vi tar det som exempel symboliskt. Jag kan tänka å ena sidan, ja, det är klart det finns en gräns där. Men sen tänker man, ja, men är inte den gränsen redan passerad? Nej, nah. ska vi komma ihåg. Att förvisso är svenskar inte fransmän, det är mycket som skiljer oss. Men medelklassen har det fortfarande väldigt bra i Sverige. De absolut flesta faktiskt. Till och med under medelklassen har det. Det har inte riktigt börjat svida än. Vi har brotten och så här givetvis. Vi har fattigpensionärerna, vi har allting sånt här. Men de absolut flesta har fortfarande råd med en helt okej okay bil. Kanske två bilar. De har råd att åka på semester. De bor bra, de bor fint. De kanske är väldigt belånade men det spelar inte så stor roll. De har det fortfarande tryggt. De har en anställning, de känner ganska mycket pengar. De har det rent omkring sig, de kanske till och med har ganska lite brottslighet om man tur. Och det är det som krävs. Tyvärr är det så, det blir inga protester för en du verkligen inte har råd att åka till jobbet längre. Eller du verkligen måste äta annan mat än det du vill. Eller du inte har råd att, att köpa några kläder till dina barn. Och då så kommer din skattehöjning till. Det är då folk börjar reagera. Och tyvärr inte innan. Många har ju redan börjat reagera, men, men absolut inte tillräckligt många. Ja, hon säger då, vi skrev en piska om orot, klimatkrisen kommer att drabba alla fattig som rik. Torken och bränderna i somras drabbade inte minst landsbygden och bönderna. Vi måste klara av omställningen på ett socialt hållbart sätt. Sinnessjuk världsbild hon sprider här. På, på vilket sätt är det bevisat alls överhuvudtaget att skogsbränderna hade någonting att göra med de så kallade klimatförändringarna? Det var en väldigt varm och torr sommar som vi har haft massa gånger innan. Att bränderna blev så stora berodde ju framförallt på resursbrist. Att det inte var organiserat ordentligt. Att man inte har lagt alla de här skattepengarna på rätt saker. Om man pratar ju om en, en skatteväxling här då. Skattehöjningarna på 15 miljarder ska motsvaras av skattesänkningar på motsvarande summa. När det gäller sänkningar nämner Isabella Lövin skatter för småföretag, arbetsgivare efterfungdomar och ett utvidgat rutavdrag, men vill inte vara mer specifik. Som vanligt ska de göra utredningar då på detta. Så vi får väl vänta några år innan de har kommit fram till något idiotiskt. Och det är så mycket miljö nu för tiden. Jag sa det för några månader sedan men det har blivit ännu mer. Kommer man in på SVT till exempel som vill ge ner de vanliga Det är så gott som varje dag. Så är det någon braskande rubrik om. Ja, nu går jorden under. Korallreven ska räddas med träda av plast. Ja, det kanske är en vettig miljögrej. Jag hade jättegärna, eller inte jättegärna, men jag hade kunnat acceptera att vi lo, eller Det vi accepterar gärna, eh, särskilt med all den skatt vi betalar nu. Att man lägger en, en, en betydande procent på faktisk, eh, faktisk miljöskydd. Vad är det vi släpper ut till exempel i vattnet? Hur är det med våra övergörda sjöar? Vad är det för hormoner som är där ute? Hur mycket plast åker ut egentligen? Men det här borde ju egentligen faktiskt skickas utomlands till Kina och Indien. Som står för vad det nu är. Eh, 78 procent, säger vi, av, av allt plastutsläpp. Men... I Sverige är vi som miljömedvetna. Vi är som miljömedvetna i Sverige så att det spelar ingen roll att vad Sverige än gör så kommer det påverka ingenting globalt sett. Om ingenting menar jag ingenting. Alltså någon promille kanske. Men det här är ju en jättebra grej att hänga över folk. Jorden går under om inte nu du betalar mer skatt. Vill du verkligen vara en sån som får jorden att gå under? Ska du verkligen ta bilen? Ha, ska du verkligen göra det? Ska du inte cykla istället? Eller köpa en elbil? och Ni som. Jag hade en diskussion med men, eh, lyssnade om detta faktiskt om, om miljön är miljövänlig eller inte. Vi kommer inte så långt med just det, men, men han var mer i att miljöben är väldigt praktisk och sådär. Så kanske det. Eh, men den är ju fruktansvärt igen, den är så fruktansvärt miljövänlig Så det är ju inte klokt, alltså. Jag såg igår att jag skulle sloka och hämta ut pengar. Och någon som hade köpt en ny Frexna Elbil. De är ju snygga och sådär. Men han fick ju sitta som en mupp och vänta på att den skulle tankas då. Alltså batteriet skulle fyllas på det är ju en helt supernackdel och vad jag märkte, jag har aldrig gått förbi en elbil som laddas innan men det luktar ju någonting väldigt starkt när man laddar den det luktar liksom faktiskt fara och färde det luktar laddning, det luktar kemikalier knappast någonting bra och jag menar att göra batterier är ju bland det miljöfarligaste som finns och det är ju ingen som vet hur länge de här bilarna rullar inte speciellt länge som det verkar batterierna slits ut ganska fort då ska väl de återvinnas på något sätt det går åt en hel del energi till och bara de brinner de här bilarna vilket händer så har brandmännen har inte riktigt löst hur de ska göra för att det blir så mycket farliga gaser de här gaserna tar sig så alltså igenom skyddskläder de kan inte gå i närheten i många fall så nej, och, och jag tänkte jag vet, så fort det började prata om miljöbilar det var ju ganska länge, Eller, miljöbilar vad sa jag? elbilar det var ju ganska länge sedan men så, de hoppade ju över det här Jo men var, var kommer energin ifrån då? det måste ju ladda med någonting är det inte det som är det viktiga, vad energin kommer ifrån? och i Sverige, det visst teoretiskt sett vi har ju väldigt mycket vattenkraft och, och fortfarande lite kärnkraft, det kommer vi inte ha så länge till kunde man då bara ha sån elkraft och få in det i elbilar som då håller längre så kanske vi kan närma oss någonting som är miljövänligt, men jag menar, om man pratar typ om lokalmiljön här det är klart det blir skönt att gå runt i stan om det inte är en massa avgaser men utöver det så nej, då kan man inte växla heller det är ju tråkigt, man skulle kunna växla i en bil Ja, men miljöåtgärder behöver vi i alla fall enligt Lövin. Och eh, vilka då miljöåtgärder? Nån som, kan någon det vore kul i chatten eller någon mejla mig på danielsnabla.se. Det finns ju säkert. Men någon miljöåtgärd? Finns det någon sån i Sverige? Gör vi någonting faktiskt för miljön mer än att bara höja skatten? Man, placera, man skjuter vargar och lite sånt. Men jag, har vi bygger vindkraftverk men det räknas inte heller. Alltså, om, om nu miljön är så fruktansvärd måste vi väl göra det konkret då. Inte bara hindra folk från att köra bil utan också göra... Motsatsen, vad nu det skulle kunna vara. Maila mig om det. Mm, ja, polisen här, ja, läser vi just, det, ja, de har ju svårt det här att förklara. Gängskjutningarna. Ha? Kan det, vad kan det? Kan det bero på? På SVT läser vi. Gåtan, Sverige. Polisen har svårt att förklara. Gängskjutningarna. Det har vi pratat om innan. Vi lever i ett av Europas mest välmående länder. Mm. Stopp. Stopp där, SVT. Vad menar du med det? Vilka siffror har ni gått på? Ja, det finns ju, det finns ju siffror som man kan lyfta upp med olika index och sådär. Ett av de mest välmående länder, ja, har väl otroligt mycket ångest och, och deppiga ungdomar och ohälsan blir högre och högre. Folk är mer rädda här än någonstans, jättemycket pensionärer, våldsspiral, folk litar inte på politiken politikerna, alldeles högt skattetryck. Oh, om vi då är ett av Europas mest välmående länder... Shit, tänker de andra länderna. Det måste ju vara fullständig katastrof. Men trots detta då, att vi lever i ett av Europas mest välmående länder... ...så är det tio gånger vanligare... ...med dödsskjutningar bland unga människor i Sverige än i Tyskland. En siffra som polisen själv har svårt att förklara. Men! Vi har en kommissarie som heter Gunnar Appelgren... ...vid Stockholmspolisen som har en teori. Det handlar om den svenska paradoxen. Det är ju konstigt att jag sitter här och vet har i alla fall till detta i Tyskland för det, man kan tycka det är lite konstigt. Tyskland har ju också eh, en babbe här och en liten babbe där och babbe, babbe everywhere. Eh, massa problem med men ja det som kommer med detta då med stölder och, och socialt utanförskap och allting sånt där och, och såklart våldtäkter. Men skjutningar har ju vi mycket mer i Sverige här och de har ju betydligt hårdare insatser mot sånt här. Man plockar gängkriminal till exempel, man sätter dem i fängelse, man tar ledare, man plockar folk på platsen om de olagliga vapen på sig och sådana här saker. Det är såklart att det hjälper till väldigt mycket. Men det här verkar inte Gunnar Appelgren känna till, och inte någon annan heller. Tyskland och Sverige är två länder som liknar varandra både socialt och ekonomiskt. Men trots detta så är det mycket, för, mycket större risk att dödas i Sverige än... En Tyskland för män som är 15-29 år. Utländska män som är 15-29 år skulle vi vilja ha det. Och jämförelse kan det även göras med våra nordiska grannar och Sverige sticker ut. Och varför är det då så här? Jo, Sören Angbro som är spaningsledare i Polisregion Väst. Han säger att i Göteborg har vi stora förorter och han ser också att vi har skurit i den sociala delen. Det gör att man får ett utanförskap i olika områden. Det handlar inte bara om det poliser som jobbar där utan polisen i stort. Alla är emot oss. En väldigt konstigt klippt. där. Han menar ju då såklart att, att ja, orten är emot polisen såklart. Och det är de väl säkert i Tyskland också. Jag vet inte, Göteborg har vi stora förorter. Jag vet inte vad man jämför det med men det har väl de flesta stora städer. Eller? Patrik Andersson, en underrättelsechef för Polisregion Syd. Ja, den frågan ställer många sig. Danmark som ligger närmast oss hade ganska mycket skjutningar förra året. Köpenhamn är en större stad, men det var nästan i paritet till Malmö. Men det var inte med dödlig utgång på samma sätt. Varför vi har fler skjutningar i Sverige vet jag faktiskt inte. Jag hoppas ju faktiskt att han bara är feg. Han är underrättelsechef för polisregion Syd. och Han kan inte svara på den här otroligt viktiga frågan. Han kan inte ens klämma fram någon teori. För teorier får vi gå då till Gunnar Appelgren som är kriminalkommissarie i Stockholm och samordnar forskning kring skjutvapenvåld samt arbetet i särskilt prioriterade områdena. Och då ska vi då eh, få reda på att det handlar om den svenska paradoxen. Mm -hmm. Gunnar, vad säger du? Generellt sett leder Sverige i EU när det kommer till välfärd och det gäller såväl ekonomisk utveckling som arbetsförhet och liknande. Men det gäller bara 94% av Sveriges befolkning. 6% har fått det väsentligt sämre. Det fria skolvalet, det fria vårdvalet och andra saker har lett till en, ett väldigt ekonomiskt och strukturellt problem för de som lever i särskilt utsatta områden. Där i ligger den svenska paradoxen, säger han, och fortsätter. Det här är ingenting vi orkar hantera. Det vi ser nu är att en liten promille bland de här 6% som inte känner sig delaktiga... Gunnar, du måste ju kamma dig. Okej, vi försöker det. Det vi ser nu är att en liten promille bland de här 6% som inte känner sig delaktiga har börjat skjuta och agera på ett sådant sätt att det påverkar övriga 94% av befolkningen. Här måste vi kraftsamla och skapa förutsättningar för det som verkar i de här områdena. Då ska vi se om vi kan sammanfatta här då. 94 procent av befolkningen har det jättegött, men 6% då har på något sätt via det fria skolvalet, alltså att man typ får sätta sina skolor sina barn i vilken skola man vill. Det fria vårdvalet, som typ betyder att man får välja vilken vårdcentral man vill. Och andra saker. Och klart vad det är. Det här har då lett till ett väldigt strukturellt och ekonomiskt problem. Okej Gunnar, uh, och så är en liten promilla av de här stackars 6% ändå. de, de, de, de blir så trötta på att andra fick välja skola och, och vårdcentral så de, de gick och köpte ett vapen och så började de skjuta folk. Ja. Det verkar ju konstigt. De bara skjuta på den övriga 94% av befolkningen. Då måste vi alltså skapa förutsättningar för det som verkar i det här områdena. Mm. Förutsättningar. Uh, här nämner man faktiskt lite längre ner att Tysklands tuffa vapenlagar också kan spela in. Jag tror ni om det? När det gäller skjutningar med illegala vapen. Kan tuffa vapenlagar spela in? Jag menar, Sverige börjar också få väldigt tuffa vapenlagar. Men vilka är det man ger sig på då? Ja, men det är jägare. Och folk som sysslar med sportskytte. De som mer eller mindre aldrig är inblandade i de här skjutningarna. Deras vapen ska man ta. Faktiskt också fick jag möjlighet att diskutera nu när jag har varit borta här, en person som, som sa det där, och det är nästan som. Det är så gött när någon säger det, för det är nästan som om hon hugger på ett bete. Vi pratade inte ens om vapenlager, så vi pratade om, om Trump. Men i alla fall, ja, sa personen. Tur att vi inte har det som i USA: där alla har vapen, då hade du haft ännu mer skjutningar i Sverige. Vad jag bara påpekade, det är självklara. Nej, men alltså, kriminella bryr sig inte om lagen. De, de, de har ju vapen ändå. Det enda som händer är att. Vi laglydiga medborgare inte har någon möjlighet att försvara sig. Då blir hon tyst. För det finns ju inget rimligt argument emot detta. Då får man ju visa statistik i så fall på att folk som, som har vapen, att det är de som är det större problemet. Alltså folk som har lagliga vapen, de är det större problemet. Och att de, de som har olagliga vapen på något sätt inte är kriminella. Vilket ju inte går, för att genom att ha ett illegalt vapen så är det ju direkt kriminell Man säger också att det är en kulturell del i detta. Att ha ett vapen som kriminell är inte lika viktigt i Tyskland som det är i Sverige och USA. Men det bara hända någonting med de unga i det tyska. Med de unga i det tyska förorterna är unga. Ja, det är inte bara jag som skriver fel ibland. Um. Ja, han fortsätter ju att yra här. Men vad vi ska lära oss då såklart är att vi måste bara hälla mer pengar på detta problemet. För det är så vi löser saker i Sverige. Vi måste, de här stackars människorna... Ja, det handlar ju såklart om det här va. Om du... Stödjer det fria skolvalet alltså. Om du tycker att du själv som förälder ska få nå någonting att bestämma överallt, över alls över din på pans utbildning, då är du direkt ansvarig för skjutningarna. Samma om du kanske tycker att din lokala vårdcentral är full med folk, Det är dåliga läkare. Läkarna kanske inte pratar svenska och det sitter 7000 somalier där varje gång. Du kanske vill ta en annan vårdinrättning, kanske lite bättre. Ja, då blir det mer skjutningar också. Tänk på det. De som trodde att det här fria skolvalet hade någonting med frihet att göra. Nej, nej, nej. Det är ett sätt att få folk att känna sig utanför på något sätt och då skjuter de varandra. Eh, Soros, George Soros, 88 år gammal är han, kan vi fnittra åt om vi vill. Han varnar lite för EUs kollaps, totala kollaps. Tackar vi för. Eh, vi lever ett revolutionärt ögonblick, säger han. Eh, ny miljardären George Soros, läser vi på fria tider, vana nu för att EU kommer att kollapsa, likt Sovjet, om inte EU-förespråkarna vaknar ur sin sömne. Det har skrivit på tidningen Market Watch. Det europeiska folken går i sömnen och ser inte att EU har på att falla samman. Menar George Soros. De pro-europeiska krafterna måste vakna omgående, anser han, om inte kommer EU sluta som Sovjetunionen gjorde 1991. Det vill säga en kollaps, mer eller mindre på dagen. Varken våra ledare eller vanliga medborgare verkar förstå att det vi upplever är ett revolutionärt ögonblick. Att utbudet av möjligheter är väldigt brett och att den eventuella utgången sålunda är mycket osäker. Enligt 88-åringen tror de flesta människor att verkligheten kommer att bestå som den är. Men så fungerar inte världen. Saker och ting förändras och kan göra det väldigt radikalt och ganska plötsligt. I ett långt och händelserikt liv har jag bevittnat många perioder av vad jag kallar radikal ojämlikhet. <laughs> ja. Vi lever i en sån period idag. Det har han väl rätt i. Och hur ska man då få ordning på detta, George Soros? Jo, jo, såklart. Det måste ju lite piska där, inte så mycket morot. Orsakerna till den här instabiliteten och den radikala ojämlikheten är EUs brist på rättsliga verktyg. Verktyg, som alltså man har ingen möjlighet att disciplinera medlemsländer som bryter mot de principer som EU grundades på, som man uttrycker det. Vi tar lite kallt kaffe på det. Soros rasar också givetvis mot att nationalistiska och EU-kritiska partier lyckats resa sig i länder som Tyskland, Italien och Ungern. EPP. Alltså, Europeiska folkpartiet kallar honom för den värsta förbrytaren eftersom EU-parlamentsgruppen låtit den ungerske premiärministern Viktor Orbans parti Fidesz vara kvar som medlem. Och EU gjorde också ett dödligt misstag under asylvågen när man strikt tillämpar Dublin-avtalet. Vilket enligt honom gjorde att Italien orättvist berastades med alla invandrare som kom till EU. Detta bäddade för den nya invandringskritiska regeringen. Med bland annat vår fantastiska vän Matteo Salvini-spetsen. Som tog över Italien 2018. Och ja, han tycker också att ja, en ny folkomröstning i Brexit måste till. Så klart. Folk kan inte hålla på att rösta fel. Eller ännu bättre tycker han. Vi återkallar Storbritanniens artikel 50-anmälan, alltså att man vill lämna. Varför krångla till det eller? Det är bara att bestämma istället. Hålla på och låta folk rösta och tycka egna saker. och så. Här. Ni vet ju, som vi sa, precis fritt skolval det leder till och ja, Om folk får rösta om de ska vara med eller inte så kan ju EU ju kollapsa, vilket han förvisso är helt rätt i. Påminner, han påpekar att det nuvarande ledarskapet i EU påminner om hur den sovjetiska politbyrån fungerade innan Sajötanjonen kollapsade. Risken är rent av påtagligt att EU-vänliga partier förlorar makten i Europaparlamentsvalet i maj anser han. Därför måste alla EU-förespråkare vakna och försvara EU:s grundläggande värderingar. Annars kan drömmen om ett enat Europa bli detta århundrades mardröm, påpekar han. Kan ju faktiskt se mycket av det här med EU, mycket av missnöjet där. EU såklart den här Ja, givetvis jag vet är det invandringen. men också det här standardiserandet av massa saker. Det har varit mycket gnäll om det där, vet inte om man kommer ihåg det, men det skojade som liksom hur böjden gurka får vara för att det ska anses vara en EU-gurka. Där ser vi ju faktiskt problemet såklart med mångkultur som stort. Tvingar man människogrupper i det att länder att enas om saker, att ska tycka samma sak, de ska ha samma regler för, för allting så det blir inte bra. Det blir mer slitningar och det slutar bara att man sluter sig ännu mer. Från varandra. Och tänk om han har rätt. Alltså rätt har han ju. EU kommer ju kollapsa. Det är ju mer eller mindre helt garanterat. Men. Eh, om det kan ske så här över dagen. Det tror jag tyvärr inte. Det är inte byggt på riktigt samma sätt. Det har ganska mycket pengar. Det är väldigt många som jobbar med EU. Det är utspritt eh, liksom i alla länder. Nästan alla politiker är väldigt positiva till eu till och med SD nu för tiden, jag ska inte säga väldigt positiva, men de vill ju inte att vi ska lämna längre. Så över dagen går det nog inte, men om det nu blir ett Brexit, kan vi inte ens vara säkra på. Så England drar, tänk, om, tänk liksom om, om Gula västarna skulle leda till någon slags förändring där med nya politiker som kommer fram och så vill de också lämna EU, Frankrike och England lämnar EU, då börjar det bli skakigt alltså. EU har inte mer makt än vad, vad vi själva säger. Precis en sedel som inte har mer värde än det vi själva lägger in i den. Vi har beslutat att 100 kronor är värt 100 kronor. Men det är bara en pappersläpp. Vi har också på gått med på att EU som, som bara är en samling regler. Det är ingenting annat EU. Det är bara massa massa massa, massa regler. Vi har sagt att ja, vi följer väl dem. Och så länge vi bestämmer oss för det så, så har EU makt. Men om, om fria länder kunde bara... Nej men vet ni vad? Vi vill inte följa i där regler längre. Kommer ju det kollapsa som det korthus det faktiskt är. Och det kommer bli stökigt givetvis. Det kommer bli stökigt ett tag. Det måste fixas nya. Vi måste ju hitta tillbaks till friheten som vi hade innan EU. Med egna avtal med länder och sådär. Men det gick bra innan i EU. Det kommer såklart bli väldigt bra efter EU också. Jaha ja. Det gick till en timme. Herregud. Här går det undan. Jo men det gick väl bra det här tycker jag. Ni märker att jag började prata av mig lite. Jag var lite osäker hur du skulle gå och sitta här framför micken, vilket man alltid gör när man inte har suttit här en stund som jag pratade med Martin om. Men jag tycker det gick väldigt bra nu fortsätter dagens arbete. Jag har ju, som ni förstår, massor att jobba in om man inte har kunnat sitta här de timmar som faktiskt krävs av en. Man ska ta sig en liten biltur sen också. Det är inte omöjligt. Men jag tackar för mig imorgon. Vi får se hur det är med sjukdomar och upptagenhet och sådär. Men det ser väl ut som jag och Magnus i alla fall ska få umgås lite grann äntligen. Jag har knappt pratat om människan på hur länge som helst. Och eh, tidseffektivt nog så kan vi se till att göra det medan ni lyssnar på. Ha en underbar onsdag den 13 februari 2019 tills vi hörs igen. En häst lysst en stam till behag Flammar en fackla i ötens nord på det ina det svensks ord så kläpp en så svensk man har gny Lys i natten för sanning och rätt Lys foder landet på färbena sett och svenskhetens dom förres ny Vi bygger på slaviska stammar en värd med bergfast nordiska drag. Det var hotvarm en gång och rutt och kärlekar var villiga och hårtliga som Och nu liksom något en stekta som så bräkta i igen.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 jag har stärkstusenfalt Får inte höra av mig Men hör du mig trots allt Jag har lärt känna En myggnad ett ett namn på denna vännen det är kärleken den överlevt när kroppen blivit svag den talar till martyrer som plågats i gulag sanningen jag insett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 skulle för en stund Att lida hela livet För att se det en sekund I som det innebär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 Something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 i samma blå i bondens god fabrik och bor, så har han kraften ut av samma blod. Kulhårig till fristugan står och ser hur far på fältet so. Och bror och syster han i hand till le och lika invid ökenstrand. Och bror och syster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 Kampera vi för detta folk och för Vi står kämpa mot den där i brand. För detta folk och för Vi står kämpa mot en brand. För detta folk och Vi kämpa mot en Folk från skog och berg Som världen gav din andes märg Din ljusa hugg av solen tänd Här skapar kraften över allting känd Din ljusa hugg av solen tänd Här skapar kraften över allting själv. Du stigit fram ur Gudars hand Gått segrande från land till land att ryga markat hänga här och rycka upp ur in värld att ryga markat hänga här och rycka upp ur in värld och var en nordman brödet skär som storman man eller pröllat här i bondens god fabrik och bord så har han kraften.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 Att kunna känna stämningen en varm augusti natt Ingen annan rikedom står över denna skatt När snipan skär mot vattnet då du friskt kan andas ut Vi fila livet här, det är ju som förut Himmelen är ännu ljus fast solen har gått ner Å andra sidan sundet väntar stugan som vi ser Väderhav har vårdat önt och bott på samma plats Där vackra och för samma känslor glatt Låt oss leva och vara. Låt oss vårda och vara. När orosmånen har nått fram och hotar det vi haft Råder inga tvivel mer, vi blir det ena kraft att kunna känna tryggheten som existerat för Inte veta oron för att låsa om din dörr Så vad du hörs berättats, är allt sant Vi hette en gång Sverige, om namnet är bekant En gång fanns gemenskap och vi visste allt för fix När faran kom agerade vi resolut och fix vi stämtade varandra för att överleva nöd Trots fattigdom och offer Så hade vi en glöd. Låt oss leva och ära Låt oss våra och ära. När ord har nått fram Och hotar det vi haft Råder ingen att vi vill mer Vi blir en ena kraft I samhället är inte normalt Folket sänger in sig ner och allting blir brutalt Varför ska vi hylla dem som obehag och sänt? Hur ska vi kunna älska och där det som har hänt? Normer har förvrids om till vissa sylningssång Förändringar som tillkommit vet att med tvång Låt oss säga sanningen, i jord och kämpa för vår rätt Låt oss blåsa upp en upprorstorm för känslan vi berätt Låt oss leva och ära Låt oss vårda och bära När ror och Smålen har fram och hotar det vi haft Råder inga, vi vill mer, vi blir en ena skraft. Låt oss leva och ära Låt oss Vi stod man har ju besviken ibland, men hade vi bra. Ja förr i Sverige där hade vi bra. Ja förr i Sverige där hade Bland byrkesläggor, fartyg och trossar Visst kan en kar vara glad i betäljen Trumpen och trött i morgonreveljen Och glädjen kan tryta till vardags minnsam Men nog är han ännu en hidden smal ropslite grupper efter helgen Visst var det hot på fabriken ibland Visst hade man dåliga dagar Visst var man arg besviken ibland Men i Sverige hade vi det bra Ja för i Sverige där hade vi det bra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 eller framför fetlagda borgarbuga Nog är tanken närmast för tid Visst var det på fabriken ibland Visst hade man dåliga dag Visst var man arg och besviken ibland Men i Sverige hade vi det bra jag för i Sverige där hade vi det bra. Vi stärkt åga i Sveriges söner, trots hårda kring och dåliga löner. Nu fysan kan man slita för sitt dåliga bröd, även om fannskapet storint var sin död. Men att det räkte var svenskens som han var för. Innan palmet bankade på rikens död med faggratal och arbetsanstöd. Vi stod de upp på fabriken i bland. Vi stod de mandoligen där. Vi stod man harby och besviken i. Men I Sverige hade vi det bra Ja för i Sverige Där hade vi det bra Det är man Med en som stiger genom grinden Under som dansar i vinden Men nu skåps och vid krus Sväljer deras längre, jävla och bus Från höjder som plott ger oss vinden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 När våra drömmar får en chans När hjärtat börjar bulta Och där hoppet återfanns upp och sena gått Sen leder oss igen När folk börjar leva Och värdera fri. We're gonna make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 Det väntar på dig står när det ropar ut hej Omgivningen skänker mig glädje och fri. Men vackrast är du och än finns det tid Men vackrast är du och än finns det tid Ge inte upp, kära, du det går bra Tillsammans vi bygger något fint för att ha trots den kallaste natt natten Blöden den värmer och skapar något glatt Blöden den värmer och skapar något glatt Kunde vi stanna och leva vår dröm Finns det en ljusning så känner och bedöm.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 Dominansen som har funnits i vänsterligahet av så många, som på olika sätt har förstått vårt samhälle. Om jag och kärleken måste jag ta in i att du och jag går. Om jag och kärleken måste jag ta in i att du och jag går. Och kallar igår ringeringen för paieringsringering.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 och till morgon är I att du på. fortare, öka tempot Jag har besökt vartenda hus och stapplat från många fan, Men visste jag väl skrattat och gråtit en liten skväll Över det som aldrig fattat eller ens att minsta det Att bygga in för saker som är viktiga på vår jord Och fysa åt det och teolaters. Men för att fjäska eller för en säng i natt Ty det är mitt svenska linne och min fosnelänska brett Att utanna råker och hjälpa en dag i fäst Och räcka ut mina händer till mina ärmarnas män Och åkrar eller stränder, litskuller, stenar,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 stigaste sak är utskapet som jag bär.